Torej, ljem pozdrav obiskovalcem in pa gostom javne tribune z naslovom Kdo se boji utrmenenega dvoma, mladi kritična misel in izobraževanje v Centru alternativne in avtonomne produkcije. Centr v tem tednu odpira svoja vrata in predstavlja programe, nastale pod okriljem urbanih vrast, programskega sklopa Evropske prestolnice kulture. CAB združuje več ekoloških in socialnih inicijativ, ki so bile oblikovane v odgovor na skoku kapitala in neoliberalnega trga, na človekove in socialne pravice, erozijo družbene solidarnosti ter postopnega razčlovečenja posameznikov kot aktivnih proizvajalcev, dobrin in smisla. CAB tako nastopa kot kalec razpadajočih poslič skupnosti, ki svojih članov ne umešča v prostor anonimne in individualne potrošnje, Tamoč postavlja vlogo avtonomnih nosilcev proizvodnje kolektivnega. Proizvodnje, ki je samozadostna, solidarna in usmerjena k uveljavljanju temeljnega človekovega dostojanstva. Projekt Digitalno nomadstvo kot socialni del programskega sklopa Urbane Brazden je v letošnjem letu izvajal delavnice kritične pismenosti na temo migracije na srednjih šolah. Na delavnicah sva s kolegico Urško Breznik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 S tem sva skozi izkustveno dimenzijo odprli vprašanje legitimnosti pravil, ki urejo pretok ljudi in njihov dostop do resursov. V debatnem delu delavnice so uporabljali metodov dekonstrukcije, torej razgradnje nereflektiranih ideoloških predpostavk dijakov, ki jim lahko rečemo predsotki. Dijaki namreč po večini verjamejo, da so migranti sami krivi za njihovo nezavidljivo življensko situacijo,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 Ob tem pa kljub neštetim učnim uram zgodovine na predmetniku nihče od njih ne poveže kolonialne preteklosti Evrope in večstoletnega ropanja resursov črnega kontinenta, tako naravnih kot človeških, zato da je lahko stara celina, torej Evropa, ustvarila visok standard bivanskega ugodja. Do čigavih resursov tako želijo v resnici migranti dostopati,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 Vednosti, ki bo konkurenčna na trgu in bo v duhu zdrave kompetitivnosti postavila Slovenijo in Evropo nazaj v zmagovalno sedlo. Še vedno so nam reč fraze konkurenčnost gospodarstva, uporabno znanosti, na znanju temelječa kompetitivna družba, morda izrečene vse prehitro, enako kot se morda prehitro govori o nujnosti zategovanja pasu, o fleksibilizaciji trga dela in okrčenju socialnih pravic za skupno dobro.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 stopiti v kot in tam nepremično gledati v ter ker zakazen, če so se med celo pogovarjali, še izvati počete ali pa sklece. Gimnazici pa ne. Gimnazici so se sklicevali na njihovo telesno nedotakljivost, na zlorabo avtoritete najozvorsko, na neprimernost najnih pedagoških prejemov, če tudi sva pojasnili, da gre za socialno igro. Torej,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 Na koncu delavnice se je učitelj, učiteljica v srednji poklisni šoli na najno poročilo, da so dijaki skrajno netolerantni, odzvala za vprašanjem Dobro, pa so bili prijednji med urov? Odziv učitelja gimnazicev na njihov radikalni socialni darbonizem pa je bil, pa kako vendar je to mogoče, če pa ima cel razred vrhunsko popriče ocen. cen? Vprašanje, ki se tukaj zastavlja, torej sledeče.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 Najlepša hvala Ajda. Še z moje strani lepo pozdravljam vsi skupaj tako gostje kot občinstvo. Smo zelo, zelo veseli, da vas je toliko mladih nad uh, publikom. Mislim, da bomo danes slišali kar nekaj uh, pomembnih stvari in se dotaknili nekih ključnih uh, radikalnih opozicij, uh, in jih poskušali tudi potem preizpraševati. V začetek bi želela predstaviti vse naše gostje, pa bom kar po vrstnem da tako kot tukaj v meni. Zprvi tukaj obmeni je Andrej Adam, profesor filozo filozofije in sociologije, zaposlen na gimnaziji Ravnena Koroške, sicer tudi zelo aktiven član Mariborskega društva za razvoj humanistike iz finih ljubimcev. Z sedi Boris Radosaulevič, profesor zgodovine in sociologije na kriti gimnaziji Maribor, tudi član kurikularne komisije, potem ob njem Rajko Muršič, redni profesor za kulturno antropologijo na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo in filozofske fakultete v Ljubljani. Eh, raziskovalno se ukvarja predvsem z polji, kot, kot so epistemologija, metodologija kulturno-antropološkega raziskovanja, antropologija Evrope, zgodovina vede, pa tudi eh, z različnimi eh, teorijami praks, eh, različnimi eh, teorijami, ki se dotikajo znanosti in pa Potem ob njem je uh, Bojan Borsner, redni profesor filozofije na Oddelku za filozofijo filozofske fakultete v Mariboru. Uh, raziskovalno se ukvarja z ontologijo, metafiziko, epistemologijo, filozofijo znanosti, uporabno etiko in tudi filozofijo za otroke. Potem ob njem je Majda Hrženjak sociologinja, ki deluje kot raziskovalna na, raziskovalka na Njerovnem inštitutu, zlasti na področji študij sporo, kompleksnih neenakosti vrstniškega nasilja in socialnih politik, povezanih z skrbstvenim delom. Ob njej je Valerija Vendramin, doktorica ženskih študij, zaposlena kot višja znanstvena sodelavka na pedagoškem inštitutu v Ljubljani in je na raziskovalno so ženske študije in feministična teorija ter edukacijske študije. Potem, Zraven je pa sedi uh, Ivan Lorenčič, ravnatelj druge gimnazije Maribor, profesor fizike po izobrazbi, trenutno tudi podpredsednik upravnega odbora Fundacije Education in Action v uh, poslini Hercegovini. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Uh, ta uh, v bistvu javna tribuna, slaž okrogla miza je zastavljena tako, da bo vsakemu izmed gostov postavljeno neko vprašanje z večini podprašanj, za katere jih bomo potem prosili, da jih kar natančno obdelajo, Uh, sproti koncu pa boste potem vsi zelo lepo vabljeni, da se nam pridružite tako pripostavljeno vprašanj, ali pa pri podajanju vaših komentarjev, ne razmišljam, ker javna tribuna je vseeno namišljena, čeprav sedimo v, bistvu v formaciji o v problemize, je vseeno namišljena temu, da smo vsi aktivno sodelujoči in ta tema je definitivno taka, uh, ki potrebuje upetost v bistvu nas vseh. Tako da, Andrej, prvo vprašanje gre k tebi. Um, počnemo čisto osnovno, kakšna vrednost in smisel ima znanje danes? Oziroma, ali še ima znanje smisel sam, sam, samo po sebi? Za ta vprašanja seveda postavljam z nekim predpostavljenim odgovorom, ampak vseeno, želeli slišati uh, neko temeljen uh, argumentiran um, odgovor, pa potem mogoče tudi, kako se v ostroju neke družbe pozna instrumentalizacija znanja. Zlasti mogoče, če se tudi Posvetimo uh, nekemu našemu lokalnemu okolju, Mariboru. Vemo, da na primer Univerza v Mariboru je bila od nekdaj uh, sedež na in tehničnih znanosti, tradicija humanistike in družboslavljanja je tudi v uh, In Če predpostavljamo, da so ravno in humanisti tisti, ki so priročeni vsi kontekste in, in, in iskati neke ideološke konstrukte, kako, je pa potom, kako se bo to v Mariboru, ki je kritična masa v Mariboru? Pozdravljeni z moje strani, uh, mogoče bi ja zdaj prena sploh uh, ne začnem odgovarjati oziroma se pogovarjati iz čista. Zdaj, ja se razumem, to se tako najsijajno povedala, uh, je ta okruda miza nastala iz nekega vajnega ogorčenja, vajne negativne pedagoške izkušnje. A to je vprašanje? Je. Lahko se, mislim, lahko tudi takto stigmatiziramo, uh, lahko pa rečemo, da je to nek premislek ali pa neka naravna posledica tega, kaj smo mi srečali v razredu. tašna odziv vajem, na vsak način papiram, da ne bo uh, zdaj, ino, tem, ne Zdaj, jedino v ne, kaj si ti prebrala, uh, pa mogoče do drugačnega sklepa bil bi pa sicer enako boljčen. Ob tem, oziroma kot nekdo, ki počujem na gimnazijah, sicer moram priznat, na gimnazija, ki raz počujem, ali pa sem počeval, je bilo teh prav omanj. Je pa res, da sem počeval tudi filozofijo na otroke, na osavnih šolah in tam je teh prav neprmerno več. Verjamem pa ne, da je na drugih šolah, ki sta bili glede na neko občevedenje, ki ga imamo, a to vsekakor prisotno, ne, takšne vrste skločevanje. Uh, no za kar zadeva uh, vprašanje, jaz bi morda pripostil drugim, tole drugo, uh, kar zadeva univerzo, uh, kar pa zadeva samo znanje, jaz verjamem, da šola uh, je namenjena celo celopglavnem uh, posregovanju znanja jaz bi rekel objektivne vednosti in da sem nas nekako zaznal, da je sedaj ne, posledica tega borčina, da je bilo to postavljeno v vršaj. Meni se kar zdi a, na te točke nekoliko drugače, da to objektivno znanje, ki domorajo vsaka nova generacija, ki se vključuje v družbo oziroma v družbo, prezeti, osvojiti, premleti, skretizirati uh, in iti naprej. Da je to je nekaj novin poboj, um, da potem človek lahko reče, da nekaj ve. In kar jaz vidim kot problem, danes je, da uh, se to v resnici spreminja. In da, če česa da ne bom rekel, da ni, kar je, bi uh, mazje še vedno upravljala to svojo funkcijo. Ampak kar se spreminja, kar vidimo, da ta svetovni trend, je ravno to, da se ta vednost na nek način, kot se ti, umela, instrumentalizira in tako kot jaz to razumem spreminja v bolj do kompetence oziroma v nekaj, kar bi moralo biti tako neposredno obnočljivo na trgu delovne sile in na ta način potem, če morda šole že opravlja kakšna deloška funkcija, prelaga na mlade odgovornost za zaposljivost na trgu delovne sile, Kar je nekaj v mojih očeh, ko sem druga generacija, vsekakor novega, kar sam nisem bil soočen s tem, da v ste bistvu, vznemirljivim pritiskom trga ali pa prisilom, kar se pa zdaj, dan danes, kaže pa ne samo znanju, ampak tudi, ne vem, kar zadeva zaposlovanje šole, kar zadeva financiranje šol, v manj brako vse to v bi bistvu interpretirali v istih pritiskov. Zdaj, da bi, da, če bi koga to bolj zanimalo, pa, ne, mogoče zdaj, da tu bi zaključil za enkrat, tu sem se boj prenesel nekaj knjig, o tem se jajnako gvorila. Šola in podjetje, enkratna knjiga, pogleda sem v kobis, nikjer ni sposojena. spoznati sovražnika, osodna domišljavost, kar kar bomo mi zdaj tu govorili, bi rekel Frederik von Hayek, da smo osodno domišljavili. Sijajna knjiga, tudi kar se deva histologija in vrednost, njegova teorija je razvredna. Mogoče o pogojih zvoje, ko govori, ne, uh, ravno, da nam izginejo pogoji zvoje, se enako, mogoče bo malo bolj konzervativni, prokretni, ampak enako, sjajna knjiga in mogoče, saj z mojega vidika, učbenik za danes, kratka zgodovina neoliberalizma, Harvija, mislim, da absolutno treba prebrati. potem, in bomo gotovo še kaj rekli, ponagrevali, tudi zaradi da nazaj. Hvala Andrej. To bi potem kar nasledila uh, gospoda Ivana Lorenčiča, Zelo v Sloveniji pogosto govorimo o elitnih gimnazijah. To je nekšna besedna zveza ki je precej popularna. In tudi za drugi gimnazijo se biti uporablja ta besedna zveza tako zaradi intelektualnih sposobnosti jako, kako tudi zaradi izobraževalnega procesa, ki ga nudi sama šola. Zdaj, v kakšnem oziru se vam zdi ta naziv elitna gimnazija problematičen, če se vam zdi, in pa mboče, ali si lahko v teh časih zastavimo vprašanje, ali je namen gimnazija, elitne gimnazije to, da rodi nekaj vrhunskih strokovnih kader, ki stopa v korak s kompetitivnim trgom, ali pa bolj kot to, Slovenija, pa tudi druge države v tem trenutku potrebujemo vodstvo z integriteto z nekim ponotranjenim etičnim, moralnim imperativom. Zdaj, ne? Ali želimo biti služba, ki bo uspešna na tem kompetitivnem trgu, ali pa želimo biti služba, eh, družba, pardon, solidarnosti in etičnih načelj. Zaglede letizma, jaz sem že toliko ustvarjal, so že te različne definicije, pa pa ko včasno pripravljali da tega, da delo letizmo apsolutno prepovedno govori, ker letizm nega tem prizvok, rec. tam 5-20 let nazaj, ker pač vsi smo morali biti enaki in ni bilo probleme iz Marsida izkopati sistema. Zato tudi so tu gimnazije tam 80 let letu zgubile, dopod enda povratka gimnazije vitele, da pač just-alitizm je razum, razumen različno. Zdaj, če me vprašate, eh, kakšne, kaj je ta intertekmovalnost in ta etičnost, ali na eno strano na drugo stran, ne. Jaz mislim, da je eno, eno in drugo, ne, ker Samo za eno, za eno za eno, za, za enim bo se bomo težko na, na eni strani preživeli, na drugi strani bo pa sedem ena tekmovalnost, pa nišla marskova drugega. Jaz samo vidim, to zdrževanje eni in druga je zelo zelo posrečeno, zelo uspešno, počinjam pač to s ker je država izrazito tekmovalna na eni strani pa lahko znamete medvečko, tisto, kakor je koli, pa drugi sremen, lahko to je etičnost, moralnost, pa zelo, zelo dobro razvita. Sedaj za te družbe, sam mislim se sam, mislim, te družbe vreli, nekaj še doma ravsovali se to, ali malo vreli, da bi terminologija malo bolj po bo kmečko povedana, bolj po bo enostavljena. Uh, Sedaj te družbe niso, še same posebej so drugače stavljene, ne morete v eni družbi, ki je izrazito sama, ne neznovna, liberalna Ta, ta, ne, ta etični, etično plat močno razvija, če no pa zunaj proti to podira. Mislim, da nekaj zdaj v neke fazi, ki se šole še zmeraj poskušamo, kljub temu, rekel bom, drug nazaj, ki lahko različno razumemo, poskušamo na različne načina otrokom tudi ta etično, odgovornost solidarnost teplati. Mi tudi nismo na se zadnji napisali, da je naša poslovna statement, da je naše poslovna stvar realnosti, v stvarnosti se in solidarnosti. Uh, za kako to počne, kot to spada, je stvari, v različnih metod, v samih šolah, ki to počnejo. Samo pa se prepričam pripričam, da mi zaresno z nekaterimi metodami to že početi, ker vemo, da številne naše dijake bodo prihodnosti in se že danes so tukaj nekih ključnih funkcij za razvoj te države. Neki, čas zelo visoko, čas imajo, ampak bodo odločali. Mi moramo v tej fazi razvoja, ker so naslniki se jih da, ker so zelo, še zelo vzetne za nekatere ideje solidarnosti in so odgovornost tako naprej prizvale. Pa se zdaj nekonac pa če čez sto dvajset, sto trideset drugih ključnih neka oblika prostovoljstva, če ne celo več. Zdaj, ko gledamo, kam stvari grejo, da se otroci zmeraj večji realisti, zmeraj bolj se simpatirajo se, se, se v sebi, ker jih zanima njihov uspeh, bomo verjetno v to fazo, da bo Vsak otrok v fazi šole ne mora izkusiti neko obliko prstovoljstva, solidarnosti, kakorkoli, ker pač je spremembna, vse dobaj, pri generacjati prihajajo, ta individualnost, kjer pač, opinimo, glavnem, svojem, interes pa manjem, skupnost je prisotna, tako da v tem smeri pač kot Boč, še eno podvršanje, se jih si delno že odgovorili, ampak se eno predelno izkušnje, se vam zdi, da je potem takrat ta visoka stopnja, izobrazbena stopnja, ali je povezana tudi z, z sorozmemni in etične dimenzije, ali ne predeljena? Ni, najmanj. Uh -huh. Ni, najmanj. Sprav, ne. se. raz sem, najmanj. Tudi vedeljena dijake druge gimnazije ko je povprečju, kako bi rekli, da je ta post povezava, boč odspostavljena, Zelo to je različno, koliko vas vidim, zelo v od samizniku, ni, ni nekaj trenutno, da bi zaparili, da vsi zapari, ima isto stran, Različno, Je od tudi od okolja, s Okolje izjemno od roka se to zmerim, sami pač ne morajo tudi, ko ste vi razlagali, nas recimo te, te relacije na ne, se je bilo zelo romec, kakorkoli se rozhodni, mimo videti okolje, v katerem malo življivo, kakšne vzorce imajo, v ima, vedeneske vzorce to okolje, ki jo imajo ima, ne. Se ti verjetno sami teh idej, ki po v okolje je, na tem na prvo uh, Potem bi kar naslovila na Rajka Morošiča. Sljedeče, uh, sporej, danes se soočamo zaustritvijo z, z, z, z človekove skrbi zase in vedemo manj je te nekaj skupnosti, podarka na skupnosti, solidarnosti. Tudi ta kolektivna uh, funkcija zboje, se skuplja, posamezniki uh, z njih, ki neodvisni. Vse te neke institucije, ki so si jih ljudje uredili, da bili, oziroma ja, nekako izvislili in uredili, da bi bilo to skupno življenje, čim bolj skupnostno življenje, čim bolj kvalitetno, izgubljajo na pomeno, tudi šole, fakultete in tako dalje. Pa bi mogoče, kako je pa potem v današnjem času zamoče z antropološkega vidika v zahodni družbi, kako so urejeni in kateri so ti prehodi iz otroštva v odraslost ali pa iz mladostništva v odraslost, zlasti zdaj, ko se ta uh, funkcija, kolektivna funkcija zboja izničuje, uh, pa kje je tisti segment prehoda ali pa kateri ponovno so tisti, so, so ti segmenti, Uh, ko pa otrok ponotranji, ali pa mladostnik, ta moralni, etični imperativ se pravi, uh, kdo ali kaj je tisto, jaz sem tako rekel, in pika. To je nekaj tako. Ja, hvala za besedo. Preden eh, podam eh, nekaj kratkih misli na eh, tale vprašanje, ki je V bistvu so zelo kompleksna, nevrjan, da smo možni kar tako odgovoriti. Na ne na eno stvar upozoril, jaz sem se gora V gora odselil uh, tem v začetku 80-ih let in uh, odšel sem iz mesta, ki je bilo izrazito tolerantno do razlik. Uh, iz mesta, sem prišel v Ljubljano leta 82, moram reči, da sem bil šokiran, kako so bili ljubljančani netolerantni do dojcev oziroma, bomo do, tako imenovanih južnjakov, kot so jim takrat rekli. Uh, Zdaj vidim, da je Marivor po 30-ih letih pricapljal tja, kjer je bila Ljubljana pred 30-imi leti, ampak uh, uh, kot pozitivno bom povedal, da je takratna civilna družba znala zelo dobro uh, amortizirati, oziroma pre, uh, preprečiti uh, tisto, kar je tlelo na nek način uh, med ljudmi. Moram reči, da sem bil nekoliko šokiran, ker prav na tej ulici sem bil že več kot 20 let, sem videl tam napise, cigani rals in podobno, ne. ni mi vseeno, moram reči, ni, ni prijetno. Če grem pa k temu za glavno vprašanje, ki si ga zastavljamo danes, je pravzaprav, če mi sploh še znamo odrast. Jaz nisem čisto prepričan, da generacije, ki prihajajo danes, kdajkoli doživijo tisti trenutek, ponotranijo, nekaj, če mu bi lahko rekli tudi uh, uh, um, diskurz velikega jaza in pa kakrkoli tašnjega. Uh, dvomim, da se uh, pravzaprav dejansko zgodi nek, nek uh, velik prelom med nedoraslostjo in odraslostjo, uh, predvsem v moralnem smislu oziroma boljša še bolj natančno, uh, Zelo mala verjetnost je, da kdorkoli dejansko doživi točko obrata, kjer se etično postavi na svoje noge. In povedal en tipičen primer tega, kako se nam zdi samoumevno, da, da, da, da na nek način skrbimo za svoje potomstvo drugače kot prej. Meni se je zdel en najbolj reakcionarnih, najbolj reakcionarnih odločitev naših dosedanih vlad odločitev, da ne bodo več stipendirali neposredno otrok mlajših od 18 let. Zdaj je štipendijska politika takšna, da štipendirajo tako, da dobijo ta sredstva starši, ki pač za njih skrbijo otroci pa do polnoletnosti nimajo pravice do tega, da bi sami skrbili za svoj denar. Če 14-letnik ne more skrbeti za svoj lasten denar, pri 14 letih tudi pri 34 ali pri 84-ih tega ne bo zmožen. Jaz moram reči, da to so indikatori, ki kažejo na to, da v tistem neverjetno površnem, oziroma povšalnem modelu, ko skrbimo za otroke, tako da se jih je prepovedano dobesedno dotakniti, hkrati preprečujemo, da bi odrasli, delamo dvojno, dvojno škodo in se bojim, da, v, da se samodejno zadeve ne bodo zgodile tako, kot bi si želeli. Zdaj, pozitivna plat vsega skupaj pa ta, da seveda prehod iz, iz nekega otroštva v odraslost, ki se je na nek v uh, zahodnih družbah največ manifestiral skozi približevanje oziroma vključevanje v neke, kar se je še do deset let nazaj pa dvajset let nazaj imenovalo podkulture, Uh, ravno tako ne učinkuje več, zaradi tega, ker so vse te kulturne formacije, v katerih se na nek način združujemo v nekem določenem obdobju iskanja identitet oziroma identifikacijskih polj, v katerih se lahko znajdemo, povezanih večinoma so popularno glasbo, pa ne izključno, uh, uh, um, vezane praktično na transgeneracijsko polje. Ne? In, recimo, lansko raziskava Pohorskega bataljona, samoniklih prizorišče pokazalo. v bistvu to so transgeneracijska uh, uh, polja, na katerih sicer mladi še vedno lahko izživljajo svojo ustvarjalnost uh, nikakor pa niso, niso namenjeni prostori uh, samo mladim in jaz pravzav ne vem, kateri prostori so, govorim zdaj o fizičnih prostorih, ne samo o prostorih druženja, uh, v katerih lahko mladi avtonomno, samostojno, neodvisno uh, uh, uh, kako se temu reče, izživljajo svojo ustvarjalnost. Recima eno stvar bom dal kot tipičen primer to vrstnih težav, v katerih pravzaprav smo, ki so zelo globoke. V našem parlamentu je bilo zelo malo zakonov, ki jih je parlament sprejel soglasno. Jaz se pravzaprav spomnim enega samega. To je zakon o javnem interesu na področju mladinskega delovanja oziroma na področju politike mladih. Ta je bil sprejet mislim da leta 2010, če me spomin ne vara, morda že 2011, mislim da je bilo 2010. In brez glasov proti v parlamentu in v tem zakonu so opredeljene aktivnosti mladih, za katere skrbijo različni vledinski centri, ki vključujejo obšolske dejavnosti, popodansko delo, prostovoljstvo, kar smo slišali prej, izmenjave se tuji na neformalno učenje in tako naprej, ampak treh ključnih komponent, ki dajo možnost mladim, da bi delovali samostojno oziroma da bi razvili nekaj, če mora se reče subjektivnost, čisto filozofskim, klasično filozofskim smislu, pa ni. Torej, ni omenbe avtonomnega ravnanja, skretka, vedno mora biti pod patronatom nekoga, ki mu rečemo mladinski delavec ali pa podaljšena roka šole ali pa države, Skratka, ni samostojnosti, ni omebe ustvarjalnosti, oziroma kulturne ustvarjalnosti, da sem še bolj natančen, uh, in ni omenjene zabave prostega časa. omenimo je druženje v mladinskih centrih, ne pa <coughs> zabava. Uh, kako bomo pa lahko odrasli v družbi, v kateri se niti zabavati ne moremo, samostojno, autonomno in po svoje, tako kot sami hočemo. To preprosto ni mogoče. Uh, tisto, kar se pa kaže kot. Uh, Zunanji, zunanja plat teh stvari, v katerih se na nek način lahko manifestira neka, neka generacijska, recimo da platforma, se pa kaže skozi delovanje zato teh samoniklih prizorišč, to so različni skvoti in pekar, recimo Maribor je tipičen primer tega in druga tovrstna prizorišča, so pa solidarnost, ki zadeva menjave blok konkretnih dejavnosti in pa predvsem oporništvo. Oporništvo pa zadeva so kot dve točke. Na eni strani imamo države in državni sistem in paradržavne sisteme, ki se si svojimi lovkami dobesedno ves čas držijo mlade za vratom, od šole do uh, obšolskih neformalnih učenjih. Od nas odrasli poverjala neka floskola, ki je srhljiva v svojem bistvu, to je vse vseživljensko učenje. Uh, in podobno je reči, skratka same neoliberalne zadeve, ki nam dobesedno uničujejo življenje, no imamo na eni strani država in na drugi strani kapitala. Zunaj države in zunaj kapitala v naši strukturi delovanja oziroma razumevanja pozicij posameznikov še posebej mladih, ja, torej mlajših od 18 še posebej, torej otrok po definiciji, ki Na nek način zakonodaja prinaša, ni prostora zunaj kapitala in zunaj države. Nika, ne moremo biti. Uh, no, in da se vrnem nazaj v 80-te leta, če ne bi bilo tako izrezitih in tako močnih civilno-družbenih pobud, ki so se takrat ne samo v rojevem dogajale, ki so prevzele primat, tako kot oblikovanja se kar je bila kolektivna zavest oziroma kolektivna vest, še bolj kot pa za vest, bi slovenska družba ponorela bistveno prej in bi tisto, kar je, kar slovenska družba ni normalno, to moramo zdaj razumeti, ne, že vse nekaj let živimo v polni norosti, ampak ta manifestacija sovražnosti do drugih, sovražnosti drugačnih, ni mogla priti na površje prav zaradi tega, ker je bil dovolj velik del nevladnega sektorja, ki, bom še enkrat ponovil, ni deloval ne znotraj države, ne znotraj polja kapitala, ampak na polju tistega, če mu rečemo, politično, družbeno, skupno in v skupno dobro in je preprečil vsaj za nekaj let tiste ekstremne oblike nacionalizma, šovinizma in tako naprej. Tega danes nažalost nimamo in vsi uh, skrbimo za to, da tega ni. Hvala. Semo še eno povzprašanje, v moje strani pa zajedine. Zdaj je glede na to, da tore samo Nikla preizališča, ki obstajajo v Sloveniji, ampak se vseeno v veliki meri podrejo temu diskulju Evropske unije, pa se mogoče v nekaterih programih, ne, ali pa se poskušajo vse zdeljeno iz, izobivati, to pač lahko izgovorim iz naše izkušnje, iz pekarja magarinske mreže, nam se eno zanima, Če vidimo, torej da javne institucije, šole, fakultete niso več tiste, ki spodbujejo pri mladih ustvarjalnost, solidarnost, delo za skupno dobro, uporništvo, kritično razmišljanje, so torej ta samo neka prizorišča, tista, ki generirajo te vrednote pri mladih? Ja, Progotovljeno so, ampak niso edine. Hvala poko. Obstaja seveda široko polje, na čem rečemo, ne vladi, ne sektor, v katerem pač posamezniki na tako ali način združuje svoje svojim pri mladih je vedno tako, da na tem polju prav za delovanje neformalnih, neinstitucionaliziranih oblik ni nobene platforme, nobenega, nobene posebne možnosti, ampak se je treba vzeti svoje roke. Ne? In prav dejanje zasedbe, kot je bila zasedba pekarne, ali pa oprema določenih prostorov, recimo meni osebno je zelo blizu to, kar počno uh, uh, uh, mladi, pa tudi manj mladi v Beltencih, na eskaj v ambasadi Štefana Kovača Marka, uh, tisti model, ki na nek način najbolj jasno kaže, vzami svojo usodo v svoje roke, napravi to, kar hočeš in nekateri med njimi seveda se ne prijavljajo zavestno ne na uh, državna, ne na uh, evropska sredstva. Zagotovo je pa tega polja precej več, ne sem se pač omenil to polje kot tipično oziroma kot pomembno. Bi pa vprašal vse prisotne, ki je, katere stvari so, ki jih mladi lahko sami vzamejo v svoje roke, samostojno, avtonomno delujejo brez patronata odraslih oziroma skrbnikov ne? in izkažejo potem določene rezultate. To si morajo vzeti v roke sami. Biba reko, rekel, da mi na univerzi se še zadnji skoraj da mislim, da smo med zadnjimi, borimo za to, da ohranjamo skupnost študentov in profesorjev v takšni obliki, kot smo podedovali Iz konca, recimo iz začetka moderne dobe, skratka šest stoletja nazaj, ko so se ustanovile prve univerze, to je bila avtonomna skupnost profesorjev in študentov, mi vedno znova pozabljamo na to, da so študenti enako vreden del in ključen enako del tiste štorije, v kateri je sploh možna produkcija znanja. Ne? Če nismo kolegi, če nismo enako vredni v nekem zelo elementarnem smislu, pač tudi mi, profesori, nismo sposobni ničesar do nobenega pametnega premislega, ki, ki bi bil ustvarjal. In zato je boj za, recimo, temu univerzo, ki bo zunaj države, zunaj kapitala, ključna točka pravzaprav naše, da bom rekel, normalnosti in prihodnosti. A bi rajko povezal trate pa slušalke, ki imamo danes vsi učiti? <laughs> Lahko kdaj, je. Ja. A hočem zdaj? Ja, zelo uh, Ja, slušalke. Uh, slušalke so spoh silno zanimiva reč, uh, Ena od tistih pogromtavščin, ki je na nek način ubila tistega individua, ki ga je na nek način poskušal adorno uh, pokazati kot uh, ključen teme resvetljenske in recimo temu novodobne Uh, svobode, zaradi tega, ker se izoliral od drugih in drugih ne sliši več. Ne? Uh, ampak na drugi strani, uh, če gledamo takšen prostor, kot je trate, tam je šlo pa za dobesebno uzurpacijo nečesa, kar je bila takrat mladinska organizacija. Ne? Uh, šlo je najprej za ustanovitev osnovne enote, ki ni bila ravno pogodo uh, takratne mladinske organizacije, potem pa za avtonomno vodenje enega prostora, ki je trajalo 30, 30 dobrih deset let, tam do 94 In jaz moram reči, da, da, da tudi v tistem času je Marsik že uporabljal okme, slušalke, in se je izoliral od drugih, ampak v, a, v tistem prostoru, v katere, katerega daš malo močnejše zvočnike od teh, ki so zdaj tukaj, se ti doberi, slušalke ne pomagajo, se ne moreš izolirati, samo tja je treba. avec zvočniki moram biti močnejši od teh. Uh, smo govorili o enem polju avtonomije kritične misli, ki je uh, polje nevladja in uh, neke samonikle kreativnosti, uh, samonikle medinske kulture, nismo pa še rekli česar o uh, recimo temu uh, vnašanju etičnega imperativa v, v odrasljanju. To pomeni, so tisti prehodi v odraslost, ki jih še kolektivno, ki smo jih vdržali kolektivno, zato da lahko govorimo o tem, da posameznik, to je subjekt, nosi kolektivno dimenzijo v sebi in jo postavlja nad individualno vgodje. Če so pecah? Ja, ja. ah, za ja. vse, ne? Potom, ja, da je za ko vse, trofuno. tako da jaz bi dal komu uh, drugemu povega. Ok, pa tjepa, bi lahko boče. Gospoda uh, bo Majda, hrženja. Hmm. Ja, zdaj, um, jaz mislim, da um, odnos do, do nekega etičnega imperativa, da v osnovi se spostavlja zgodnji socializaciji v primarni družini in da šole v bistvu v tem pogledu že dobijo precej izdelane in definirane otroke in na nek način morajo šole znati manevrirati med na eni strani nekimi družitskimi navadami in vzgojnimi kulturami, na drugi strani med vrednotami vrstniške skupine, ki je pri mladih z se vse bolj pomembna, na tretji strani med neko vrednotami neke splošne kulture, ki je pri mladih večinoma popularna množična kultura in v bistvu je to zelo težka naloga, ne? Sploh, če, poglej, če, če upoštevamo to, da je vzgojna funkcija nekako pregnana iz šole in je šola predvsej bolj usmerjena v, v, v pragmatično izpolnjevanje nekih ciljev v, v učnega načrta. Tako da, kje, kje lahko v bistvu šola vstopi z nekim etičnim imperativom? Jaz bi rekla, da morda predvsem z zgledom. Ne? Zdi se mi, da je pomembna šolska kultura in šolska klima, kako se kakšna so pravila v šoli, kakšna, kakšno, ali se pravila upoštevajo dosledno in za vse enake, za vse enako in ali se hkrati upošteva tudi uh, individualnost in enkratnost otroka, um, kakšen je odnos šole do drugačnosti, kako se sprejemajo uh, novi otroci, naprimer migranski otroci, uh, romi in tako naprej kako se obravnava v šoli konstruiranje, konstruiranje spolnih identitet, ali je homofobija recimo tema v šoli, ali pa je nekaj, kar, o čemer se ne govori. Glede na to, da je v današnjem sistemu nekako idealen posameznik, samo individualist, kompetitiven, Uh, z instrumentalnim odnosom do sveta in mislim, da je šola, da šola lahko tukaj tudi ponudi neko uh, protivtež, vrednotno temu in da izpostavi vrednoti, vrednote skupnosti, podve, povezanosti, medsebojne odvisnosti, uh, da da tem vrednotam neko vidno mesto in da uh, učenec tudi nagradi za recimo. Um, um, poštevanje in iz, izvajanje teh vrednot. In v tem smislu bi rekla, da ima šola lahko celo strateško pozicijo pri oblikovanju prihodne družbe. Vprašanje pa je, koliko jo, koliko jo vzame za res. Ja. Hm. Vem, se slišimo brez mikrofona. ne. ne. A ni bil mikrofon odključen? Ja. ja, ne, še vedno. Se samo še Se samo še vedno. Se dva. Se samo še vedno. Se še vedno. Se samo še vedno. Se samo še vedno. Se samo še vedno. Se samo še vedno. Se samo bili vedno. Se samo še vedno. Se samo še vedno. Se samo priplicni srednji šoli ali pa ta, ki so bili pričali na gimnazijah in na nek način huša oziroma bolj nasilna. pravi ta, ki je, rečemo temu, zastavljena na te neki pripadnosti neki rasi oziroma populacijski skupini ali ta, ki izhaja iz nekih, politično-ekonomskih parametrov. In potem tako potem tudi, zakaj margina izključuje drugo margino. In kako nas pripravljamo do tega, da da smo solidarni, da stobimo skupaj. Ja, to bi verjetno, to je vprašanje za milijon, če se že, evrov ali dolarjev. Um, ja, uh, jaz mislim, da recimo to, kar ste videli, poimenovali um, socialni intervinizem, jaz bi mogoče temu rekla uh, meritokracija uh, smisti, uh, v bistvu zelo, uh, v bistvu predvsej nevarna ideologija sodobnega časa. Nevarna v tem smislu, da je dominantna, da je v bistvu to danes vrednota, ne, spravi, gre za ideologijo, da zmaga najboljši oziroma, da tisti, ki, ki pač ulaga posebne napore, delo, trud, si zasluži dominantne in privilegirane pozicije v družbi oziroma zato, da je nekdo pač naravno predisponiran za, za dominantne in privilegirane pozicije pač na podlagi posebnih kvalitet, talentov in tako naprej. Uh, to je, jaz mislim, da je to, uh, to kaj je ideologija dan, danes in ravno zaradi tega se mi zdi nevarna, ker je, uh, ker je neprepoznano, da recimo uh, izkotični položaji ne, pa niso, pa ne nudijo vsem enake možnosti, ne, recimo liberalna ideologija, ki, ki vzakonja enake možnosti za vse, ki je, kar je recimo uh, morda najbolj uvinjavljeno v politikah enakosti spolov, um, zakriva to, da, pa položaji, uh, da so nekateri izhodiščni položaji strukturno privilegirani in dominantni, drugi pa so strukturno prikrajšani. Ne? Naprimer, uh, otrok iz preseljenske družine ali preseljen otrok v več naslednjih generacij do druge, tretje, četrte generacije ne bo imel v šoli enakih možnosti kot otrok dominantne uh, večine. Tako da druga, poleg tega je problem pri meritokraciji tudi to, da tako kot pripisuje zasluge za uspeh, za privilegije in za dominantne položaje v družbi um, uh, posameznikov, tako pripisuje tudi krivdo za, za uh, neuspeh, za revščino, za, za brezposobnost, prav tako posamezniku. In s tem prikriva v bistvu strukturne, strukturne neenakosti in različne izhodišne položaje. In v primerjavi, ne, če, ko ste me vprašali za primerjavo z diskriminacijo po posebnih okoliščinah, ne se pravi razlike po spolu, etničnosti, barvi, kože, starosti, zdravstvenem stanju, religioznem prepričanju in spolni usmerjenosti. Ta diskriminacija je uh, prepovedana, je jasno definirana kot nedopustna, kot nekaj slabega, kot uh, nekaj, kar, uh, če se zgodi v javnem prostoru, je in mora biti tudi uh, sankcionirano. Ne? Um, meritokracija pa ne. ne? Meritokracija je pa celo, se pa celo uh, kaže kot nekaj pravičnega in uh, v tem to, to, V tem, v tem smislu se mi zdaj nevarno. Zdaj pa jedno srednje vprašanje pa obočena gospodara Savljeviča in cizer, ali da je dobrej da, da se skodovina ne piše sama, da jo pišejo tisti, ki so v njej zbori svoj glas. Zdaj pa oboča, ali da, na nek način problematični status za skodovine, kot vede, ki je izločevalna, mora nek širši mehanizem po katerem kot družba Zlasti sedaj delujemo. Obredno. Zlasti sedaj, se pravi izločiti poteptati, preslišati neke glasove, ali pa nekaj zelo enoznačno razumeti. Ali pa nekaj zgol enakom razumeti, in pa na primer razumeti nekaj kot napredek, nekaj druga pa kot ne napredek. Um, skratka na nek način, Meja kulpa priznavam, torej vse v, v tem prvem mandatu ja še Vlade, sem sam sodeloval v kurikularni prenovi predmeta zgodovina. Čeprav, a, tudi to lahko priznam, a, sem danes, oziroma se danes, predvsem dojem kot profesor sociologije. Enostavno možnost imam, zgodovino sem dano stranski tili in učim zgolj še sociologijo. Zakaj? Čisto preprosto ki se prvzapar kot počutim vedno slabše. Torej, takrat, vse, v, takrat smo še imeli možnost, torej, a, bi rekel, na nek način po svoji strokovni vesti tako in drugače sodelovati pri pripravi programa, ki sem vedel še ok. Kljub tema, da so tudi to, tako kot vse te načrte vključene, že omenjene zlo glasne floskole, ne? vse življenjske učenje. Ampak, kakr se programa, ki če smo tu zadržali svojo avtonomijo in smo ga sestavili po najboljši vesti danes, Znam, da uh, kot zgodovinar um, uh, zelo težko uh, uh, uh, uh, se spopadam v situacijo, ko je recimo za premijeja ponoma jasno, da v teh demonstracijah ta rdeča uh, zveza pomeni seveda izključno in zgolj, samo um, bomo znak totalitarnega sistema, ne dopušča pomožnosti, da za koga to pomeni simbol upora proti okupatorju skratka, ali ali, samo še tako si te stvari dojemajo in um, stvari vse na, na polju zgodovine, recimo kot eniz metometov, kjer se lahko kopijo, uh, kjer se lahko lomijo okopija, um, bi rekla, da je mirala stvari zelo, zelo um, uh, stran od uh, razmerke bi lahko, recimo, sploh še dvomeni. Skratka, to je tako rekoč uh, uh, preteklik. Uh, in zato, kot če uporabim termin, ki je prav tako iz prejšnjega stoletja in prejšnjega cestušletja, ki sem pa če ne, pa srednji v srednji šoli, um, so, se tukaj počutim vedno bolj omejenega. Časi so drugačni in tudi v praksi, um, ti sistemi vplivanja na profesori ali pa poteka tudi preko sodobnih medijev, Čist konkretno primer, uh, sam se vedno bolj čutim, ali pa vedno bolj čutim potrebo, Da, uh, postavim in da sem vedno bolj aktivni državljan, kot se temu reče. Ampak očitno si kot srednji profesor tega ne morem privoščiti. Recimo, sodelovati se v kakšnem forumu na Facebooku, kar potem ti kakšen tip z lažnim, uh, fake uh, Facebook profilom tako je recimo uh, zgražanje v stilu, kako si vi kot srednji profesor lahko odrznete kaj takega. Upam, da če jim takem, ne, ne, nekašami takšne stvari, ne, bijete v glavo svojim dijakom, in podobno. To je pa trenutno situacija, v kateri trenutno smo. Pa mogoče še poznajemo, kaj na to temo. Zgledajmo, kako je z manj. Predala bi si, ajdi, imaš še vprašanje. Ampak, vseeno, glede na to, da ste, člankori, da ste bili član kurikularske komisije za zgodovino, vi vseeno mogoče uh, želeli pa slišati, na kak način uh, se proizvaja neko polje vednosti znotraj kurikuluma, torej to pomeni, kaj se uvršča v, v vednost, ki se bo podala naprej novi generaciji in kaj se ne uvršča v to vednost. Ali se proizvaja neki uh, ideološki ali kakršnikoli drugi pritiski ali ne, in ali ste bili tudi. Uh, mogoče upleteni, ne upleteni. Tudi <gihashi> skoraj. Pa neko konotacijo, zelo ja, ja. nikamo tega glagola. Uh, ampak ali ste sodelovali, recimo, ali pa boste sodelovali v prihodnosti pri pripravi, recimo, ta uh, maturitetnih uh, uh, izpraševanj pol, in ali, ali je tudi, lahko rečemo temu pri ali pa izpraševanju znanosti, a je pogojeno z strani interesov, ideologiji, nekih naprej do vednosti. vrednosti. Um, torej ehm reko bi tokole, naj morem priznati, da nisi si znal predstavljati, da tisto, kar sem takrat čutil pre šestih leti, se bi mi danes delalo fantastično, če bi vse tiste možnosti, recimo, ki smo takrat imeli. Torej, kar se zgodovine tiče jasno, to torej je lahko zelo problematična zadeva, ampak priznam da kar se je pritisko, torej, recimo na, na nasti, če so bili na dost uh, subtilni ravni, kar ni bilo nobenih direktnih stvari, ampak vedelo se je, tudi kakšno staliče kakšnega člana komisije se je dost jasno uh, vedelo, ampak skratka, na koncu koncu so se, se pod tisti program bil sposoben um, podpisati, ne da bi potem trpela moja integriteta. Smo pa razmišljali, recimo, če bomo to na koncu um, tudi sposobni recimo, podpisati, ampak šlo skozi danes dvomim, recimo, da bi bilo to možno in danes bi potekalo verjetno mnogo, mnogo bolj, bom kar tako rekel, brutalni oblik, recimo. Zdaj, ker se torej v tem trenutku spet spreminja sistem mature. In to bi rekli dokaj radikalno, glede na tisto, kar smo poznali do sedaj, v bistvu, bom kar naravno spodredal, se premeti delina tiste prvo in drugo razredne. Mislim, da to ni pretirana in premočna beseda. Skratka, dva nivoja. V tem višjem nivoju spada sveda materijščina, matematika, tu jezik in pa paket na družboslovnih predmetov, kemija, biologija in fizika. Lep del družboslovnih predmetov pade na nižji nivo, torej ni možno višji nivo, recimo pri sociologiji, pri filozofiji, pri psihologiji. In, ker točke recimo tudi določajo tvoj doseg, recimo v na fakultetu ali pa kaj je tam recimo dosegljivega, pa Povzamemo za primeru, da je nekdo drugoslovno razmeren, mislim, vzajme dva izbirna primeta z tega drugoslovnega paketa, potem teoretično, še je genij lahko doseže 41 točk genij na naroslovnem področju pa 45 točk na maturi. Skratka, toliko o, o, trenutnem dogajanju, in trenutnem stanja na teh, tem področju, ampak se sreba tako jasno, da se na nek način kritično razmišljanje, to ni stvar, ki bi bila posebej cenjena roba ne, v, recimo, razmišljanju tisti, ki trenutno kreirajo na šolski, univerzitetni in raziskovalni prostor. Torej, o določenih stvareh nam je celo sporočeno v kakšni okrožnici superministra, Ni primerno v tem času uh, razpravljati, oziroma posebej o tistih proslavah in no, na levo-desno skratka, kakšni simbole, kajenski. To so stvari, ki smo mislili, da smo jih dali skozi, ali pa so jih pa je dali skozi v onem, tistem totalitarnem sistemu, kot smo danes rekli. Ampak jaz takrat tega nisem čutil, čutim pa zdaj. tukaj nekaj že, pa jih potem proti koncu, ja, pa mojem bi postavila naslednje vprašanje, in sicer, ki se lahko kar navežemo, da je razlika nekako med lajično vednostjo in pa znanostjo se ponovadi razume v tem, da lajično vednost postavljamo v neko polje sfero subjektivnih konstruktov, znanost pa v sfero objektivnih danistih navadno menimo torej, da ta subjektivna vednost stvori predsotke, stereotipe, vražje, diskriminacijo, med neko znanost vse te neumnosti razumljilja z pričivo razuma. Zdaj, ali je res tako? Uh, ali bi bilo smiselno odvomiti o tej ročnici med subjektivno vednostjo in objektivno znanostjo? Uh, ali gre bolj za konstrukt kot za dejansko resnico? Uh, mi pa bomoče, če se navežem na to, Na prvo vprašanje, ki sem postavila pre Andrejo, pa je rekel, da bo to predal dalje. Če se osredotočimo na situacijo v Maribora, spravi univerza v Mariboru je bila od da torej um, središče mordoslovnih tehničnih znanosti, družboslovna in humanistika, sta, bila, sta bili umaknjeni v zadje. In če predpostavljamo, da so ravno družboslovci in humanisti tisti, ki ponavadi ideološke konstrukte in so nekako priučeni misliti kontekste, kakšna je situacija Potem takaj, v Mariboru. Hvala. Se če na koncu. Če pre kolega Mušič je rekel, da je pred 30 leti šel iz Maribora, sem jaz pred 30 leti prišel v Maribore. Tisto kar na nek način sem začutil po 14 dneh, ko sem bil tu, ljubo naslednje, da so to, kar je trej, kakšna rekla, naroslovci in tehniki um, dominantni, ampak hkratko, da so izjemno tolerantni. To, kar je rako rekel, prej kot uh, praj veljalo za celo strukturo v Mariboru, ne, veljalo tudi znotraj univerzij. Pravzaprav, to je bil še čas, ko se je znotraj univerz dalo normalno pogovarjati. Normalno pogovarjati razumem, tako, poveš nekaj in drugi ti sliši. Ne skoli zato, da prijazno sedi tam, pa gre iz na drugi strani ven ne? in je obstajal nek prostor, v katerem je ta dialog teko. Prej se je oglasil Igor, ne? Recimo se hitno če se zdaj zazrejemo, gledamo, da je takrat znotraj univerze funkcionirala odprta univerza. Odprta univerza je bil ravno tist prostor, ki je bil na nek način sicer formalno iniciran kot notrani eh, projekt univerze, pa je hkrati bil posebno avtonomen. In je točno zapomneval tisto, kar je v tistem času bil velik manjko v Amariboru. Teme, ki so šle na področje humanistike in družboslovja, so se odpirali. In so se odpirali v tih najbolj relevantnih oblikah. Ob tem je pa to prta univerza spodbudila dejanski dialog med tehniki, naravoslovci in Tako da rečem, Igor, ti si jih včasih imel preštete, eh, eh, družboslovci, pa humanisti, ki so funkcionirali na drugih teh, eh, takrat so bile to visoke šole, nekaj je počasi so postavljali fakultete, nekje je bilo še više šole. Tako da, v bistvu, eh, to, kar imamo danes, je, ne glede na to, da imamo samostojno inštitucijo, ki se imenuje Filozofska fakulteta, ne, da imamo pravno fakulteto, da imamo množico drugih fakultet, ki grejo na področje tako imenovanih družbenih ved, ne, je polje e, dialoga bistveno bolj zloženo da jaz moram da še znotraj eh, fakultete, ki se menuje filozofske, to ne funkcionira. No, zdaj, tistemo izvornimo vprašanju, ki sta ga videli, da je Aida predstavila v svojem eksplozijo, ki se ga dožalost malo sem za Habilitacijske komisije, eh, Pravi vprašanje, kakšno vlogo, pravzaprav, na eni strani ima to, če rečemo znanje pa pravednost, na drugi strani, ki je etablirano, ki dobi status um, tako imenovanih znanstvenih področji ved, disciplin, da bi gremo dobre. in na drugi strani to, če je Maruška pravi lajično polje vednosti, lačno polje znanja. Kadokoli se srečam s to razliko, ne? se vedno spomnim na staro grško civilizacijo, ne? kjer v čudni knjigi, o etiki, Aristotel razmišlja o tem, v čem je pravzaprav razlika med nekom, ki zna nekaj miriti, ki zna nekaj primirjati na podlagi tistega, kar je medljivo. In tisti, ki na drugi strani zna poiskati sredno miro. Ali sredino. Mislim, da je um, skos odgovor kolega Lorenčič, ko je vprašanje koliko vednosti, koliko etičnega, koliko tega elementa meritokracije, koliko kategoričnega imperativa, etičnega imperativa, ne, rekel, da je treba poiskati sredino, ne, pravo mir. Zakaj govorimo o tem? Znanost na nek način je samostojno polje delovanja. In znotraj tistega polja delovanja, sveda vse to, če se običajno rečemo, reče sredina ne more funkcionira. Enostalno, izgubi svoj status. Če sem pre da sem pri 30 leti prišel Maribor, pri 30-ti leti sem začel, neodvisno od tega, da sem prišel Maribor, brat Fire Abente. Fire je poskušal v nekaterih svojih, kasnejših delih, a, mislim, ni mogem krasnejša vodobja, pokazat, da znanost funkcionira podobno, kot funkcionira umetnost. Da tako, kot imamo v umetnosti stile, da kot imamo umetnosti, tako imamo modo, imamo enake obrazce delovanja znotraj znanosti. Okay. Kar je zanimljivo, to FireAband govori, misli pa ne. On je premislil to situacijo. Ampak to ni bila njegova vsebna držaja. Njegova vsebna drža je bila kljub samo, z vražami znanosti ne razvijaš. Da pa morajo znanstveniki sami primisliti svoje znanost, je pa drugo vprašanje. No in vprašanje tako imenovane objektivnosti, kot uh, sta uh, moderatorki poslušali povedati, Jaz mislim, da je to čisti ideološki konstrukt. V tistem trenutku, ko pristaneš na to tako imenovano objektivnost, pa bom to poskušal ilustrirati na področju zgodovine. Sam za doplnilo htimo, kolega Lorenčič še vedno je zelo aktivn v teh tako imenovanih kurikularnih skupinah, ki poskušajo prenovit ali pa izboljšati, kakorkoli že naš osli sistem. V tistem obdobju, ko je kolega Razosavljevič bil član kurikularne komisije za zgodovino, so da s kolegom Lorenčićem nekih komisije, ki je stala nad vsem tema ne? pa za spremembo gimnazijskega programa, pa za spremembo same mature. Uh, Pa moram reči, da je bilo zanimivo ugotavljati znotraj tega, kako so zgodovinari neprestano upravljali svojo področje, pa svoje vrtiček ne, znotraj te celostne strukture. Ne kaj bodo oni delali, ampak samo koliko bodo oni imeli. Zdaj, pa tisto vprašanje, ki sem ga samo želel osvetljiti. Dolgo časa je veljalo, da se zgodovina piše skozi pripovedi velikih mož. Veliki žena se ni ne, ne zato, da jih ni bilo. Ne zato, da bolj vladate kot jaz, enostavno, že v stari Grčiji so vsi govorili o sofistih kot velikih učiteljih o hejterah, ki so bile mnogo boljše učiteljice, pa še mnogo bolj so bile plačene, kolikar podatki kažejo, ne, Ni govoril v tem zgodovinskem uh, zapisu praktično do 60-ih let, 20-ega stoleta, nišče. Razen, če je tako, pot ko je ošlo skozi razpok. Ampak ne glede na to, da se je pisala zgodovina skozi podobo velikih, pa rečemo vseh, mhm. so bili pripričani, da opisujejo tisto, kar se je zgodilo. Potem se je ta pristop začel na nek način dopolnjevati zapisi tega, če bi dan sretli, zgodovina vsa danjega življenja pa so na mesto velikih, pa sto samo velikih, se začeli zapisi teh manj znanih. Na to so prišle na vrsto tako imenovane obrobne kategorije, obrobne skupine. Zanimivo je, ko so američani sami delali zgodovino Amerike, združenih državnosti so zato doblje ekonomista, ki je povrstvega še dobil Nobelovo nagrado, Mirta ki je bil Norvežan, da je napisal zgodovino, v kateri je leta 43. šla. Pravim dve leti, da so jo lahko izdali zaradi tega, ker ni so mogli potovati, sem in tja več kot prej. Ampak v tisti knjigi prvič eksplicitno zasledimo zapis, ker na eni strani pravi, da so v ZDA dve skupini ljudi, ki so najbolj deprivilegirani. On pravi dve skupine, ne? če bi moralo biti tri, pravi, začne z črnci, črnuzi je, no mislim, da bi jih stavenski za njega bi bil pravi zraz, potem pa njegova druga, kategorija so ženske in otroci. Ali zato so morali pripeljati norvežana, da je mi je to povedal, kar so videli pred sabo, kar se mi je dogajalo. No, in znotraj vse te zgodovinske vede, ne, se je potem v sredi 70-ih let razvilo vprašanje, kaj zgodovinska resnica je. Ali obstaja resnica v zgodovini in ali obstaja zgodovinska resnica. Koliko imate odgovorov danes na to? tipično marxistično, ki ga bo sledano zasledil praktično v vseh tako imenovanih uh, ženskih študijih, je, da je to zgolj konstrukt. Ne trdijo vsi, da je ideološki konstrukt, ampak trdijo, da je to zgolj konstrukt. Praktično Velike šole, iz zgodovinske, ne, ki bi dan zagovarjala, da je zgodovinska resnica nekaj, kar se da odkrit in da se ne konstruira. In v trenutku smo točno na tem točki, ker se spopadamo s tem vprašanjem. Ali pa v vsej konstrukciji ne, nečesa ne delamo spregled to, kar smo na nek način s prstom kazali na druge, na svoje predhodnike, ne, počnemo sami. Moja zelo osebna država znotraj tega je, da je zgodovinska resnica ravno taka, kot je resnica v fiziki. Ni taka, kot je v matematiki, samo specifičen status. Ampak V zgodovini in fiziki, glede v vršanje ni razlike, vprašanje je samo, ali smo se mi to pripravljali priznati ali ne. Kaj to pomeni zdaj za fiziko? In kaj to pomeni zdaj za, recimo, če sem gledal primer, za zgodovino? Je drugo vprašanje. Ampak ne eno ni drugo ni objektivizacija, ki je neodvisna od subjekta, Niti ni subjektivna konstrukcija, ki nima ničesa, če se reče, metafizično podlago, metafizično tego, ki na koncu na neki način vzpostavlja <gled> Prisila, valerijo, da ni tako, da se spet navežemo. Zakaj ste ali pa mi je prišel na koncu tega, in na koncu in če mi je prišel na koncu tega, in če mi je prišel na koncu tega, in če mi je prišel na koncu tega, in Uh, celina von vojn, ki si ne morejo pomagati, tako so, ki je v vojnem. Azija, država, naravnih katastrof, poprave, uh, potrese. Uh, in kako, na primer, uh, lahko potem ti imaginarni konstrukti, oziroma uh, kako lahko mi stopimo iz tega, uh, oziroma kako, kakšen je odnos te neke tendence, zahodnega napredka v odnosu do uh, ne, drugih kultur. in uh, Če stopimo iz dometa narave in pridemo v domet kulture, demokracije, civilizacije, uh, kako se neki konstrukti kot so družine, sestavljene iz uh, očeta, mater in otrok, uh, znajdejo v, v takšnem pozvanju, v izmišljenju naprimer ni složina mama, mama, otrok, ampak še izmerajo otrok, mama, a, oče. E, in potem, kako to vrstni mechanizm izključevanja, ki, ki torej v izobraževalnem sistemu smo redno priča, pa jih glasbenciramo, spravi navzven, delujejo na, ali strukturirajo družbo družbo navznotraj. Kako se poslediš nastrukturirajo družbo? Ah, a ja, a, jaz preden se protim tega, če smem, se vrnila več nazaj. A, pa mogoče miškan z orabem enoj zjava gimnazijske učiteljice, ki jo je Ajda prej omenila, um, moram to povedati, no, skratka, to me muči, uh, ko se je začudila, kako imajo v uh, njeni gimnazici in gimnazijke tako, tako slabo, tako negativno nadlasto presedjencev oziroma uh, drugih, ko pa imajo vendar vrhunsko povprejčjo ocen. Um, to se mi zdi, da je, um, ta, skratka, to je zdaj vzeti iz konteksta, in, um, Kot, ne kot izjava konkretne učiteljce. To se mi zdi pa res uh, izjemno indikativno uh, za današnji čas, ko pač štejejo neki samo ti dosežki, uh, ki to, to je tudi, pač, seveda, raziskovalno vprašanje, ker sem raziskovalka, za enkrat še, um, na pedagoškem inštitutu uh, in tudi to vidim, da je to izjemno uh, pomembno raziskovalno vprašanje in uh, Ti dosežki a, konstruirajo pač neko novico, ki pride v žasopise. To je nekaj, kar, je pač, kar se je pač dobro ved, kar se dobro prodaja in a, nekaj, v čemer gleda pač a, tudi politične elite recimo se zbudijo in gleda ozirak, če so pač naši na narestvici dosežkov a, ki je nižji kot mislimo, da bi mogli biti. Po drugi strani pa recimo a, v istih tudi mednarodnih raziskavah nobenega nezbode, ali pa ne zbore dovolj, že so poč naši otroci um, na dnu restvic uh, po odnosu, recimo do emigrantov, um, po negativnem odnosu z emigrantov ali statujcov, ampak iz podobnega. Um, skratka, to uh, je, ne vem, možno navizati na to instrumentalizacijo znanja, o katerem smo prej govorili, um, ker mednarodne globalne raziskave, ki to merijo, um, na nek način Uh, ki zanimajo pač samo dosežki. Uh, drugi, recimo, kakšne uh, druge, ne vem, socialna, um, socialno razumevanje, da ne porabim izraza kompetence pa mogoče um, um, solidarnost, ker vse, vse te druge um, komponente uh, so pa v bistvu čisto odreni noc na stranju. Vse, kar šteje, so pravzaprav dosežki. Dosežki, ki so rangirani tudi um, ne samo po sebi, ampak tudi a, po, po predmetnih področjih, kot je prej omenil kolega, imamo zdaj tudi prvo razredne, pa drugo razredne predmeti in tako naprej. Samo nekateri so očitno dovolj zanimivi, da se preučuli na ta način. A, in to, to je v bistvu, a, se mi je zdelo pa izjava res primerna za a, dokazilo tega, kaj je tisto, v bistvu, kar pride v medije, kaj pride v časopise in kaj je tisto, kar se da imenitno predstavlja v obliki lestvic. Um, na katerih potem iščemo Slovenijo, oziroma Slovenijske otroke. Um, to sem odvrlj. Zdaj pa, če se vrnem v vprašanju, um, na kako um, um, moje raziskovalne delo, uh, pravzaprav se sama se bolj ukvarjam s Polom, kot uh, z, recimo, um, um, recimo z sudorino, geografijo, uh, pa s konkretnimi um, predmetnimi področji, Uh, sem pa tudi samo upravljala neko analizo uh, pred časom za tako predmetno um, prenovljeno um, delikletno znovno šolo, uh, ker me zanima predvsem, kako se uh, načelo um, uveljavljanja enakosti med spoloma pa mogoče se kako drugače reče, kako je to implementirano v samih korikolih, ker so tudi navodila za delo uh, teh komisij predvidela, da se to uh, v korico, korikole same uh, komponira, Uh, in je tako pač, mogoče malo povžaljen ki zdaj tukaj lahko uh, povem, je ta, da pač načeljno vsi korikoli v uvodih opredeljujejo enakost med svaloma kot sestavni del um, našega vzgodnjizoprečevanjega sistema. Se pravi, načeljni ravni je to v uvodu uh, povedano. Potem pa, ko gremo korikoli sami gledati, so pa le redki, redki ki to tudi dejansko implementirajo. Tako da, zdaj, um, um, je očitno širši problem, uh, ki sega on stran tega, da je pač se neko načelno priporočilo uh, v koži, ko sam napiše, če so pa potem lahko v koži, ko sam napiše, take um, eklatantne kršitve prav tega istega načela, no? mogoče, če tako temu tako rečem. Um, se pravi, da um, bi bilo potrebno najbrž, uh, navodila za sestavo, koži kolo, tudi drugih materijalov, uh, natančne definirate ali pa natančne obriko ker imamo seveda vsi svoje ometve. Kako um, ti materijali seveda ne prenašajo dejstev, ampak uh, kažejo mogoče neke politične, gospodarske, kulturne konflikte in kompromise. In potem se to lahko um, realizira, bodi si v kurikuljih, uh, bodi si v ali pa v drugih materijalih, ki se pač, uporabljajo v svojno izobraževalnem procesu, če tem tako rečem. Očitno so bi bila potrebna eksplicitna navodila, um, kako um, načelo uveljavljanje enakosti sporo tudi za res potem uveljavljati. Ne samo, da nastane pač kot neka floskula, neka puhlica, ki um, je pravzaprav brez učinka. Na drugo je, seveda, da ne, more, ne gre samo za te stvari, ki so zapisane, a, gre tudi za tako minualni prikriti, prikreti na katerega je tudi treba vse skozi pomoje opozarjati. Um, kar zadeva tudi ne samo odnose do vsebine, za, kar zadeva, ne vem, mogoče neka hierarhična razmerja med različnimi oblikami vednosti, tudi to smo zdaj reči imeli pravzaprav prav takrat omenjeno. Um, in, To, kar pač prinaša, kar tako se nekako tako nevede posreduje, to seveda še toliko bolj, s tem se seveda še toliko teže spopasti, kar se prinaša ne nevede, tiho oziroma, ker. vsi vemo, da je temu tako, je pač um, zdrav razum in s tem seveda potem še teže, uh, teže spopasti. Um, um, Tako da, pravzaprav, se na ta način uveljavlja tudi to, kaj, kaj velja za resnico. Uh, Ker pa zadeva, zdi sam napredek uh, oziroma razvoj, um, je pa v bistvu no, en taka modrost, ki je mogoče treba kar na začetku povedati, da razvoj seveda ni napredek in napredek tudi ni razvoj in pogosto je napredek, ali pa razvoj za ene, uh, uh, ne pomeni tudi napredek oziroma razvoja za druge, uh, oziroma poteka uh, v enih na račun drugih. Um, tako da, prvzaprav bi mogoče lehko rekel, da je to nekako bistvena lasnost razvoja, da poteka na račun drugih, tako kot je rekel uh, Leotar, uh, da pač uh, z to razvojem ne smemo reči napredek, če mislimo, da razvoj uh, emancipira recimo človeštvo. Um, um, in da To ni neka, um, ne gre za neko um, mogoče um, pomakljivost razvoja, ampak to pravzaprav je sam razvoj, da emancipira, recimo, ene in um, razlasti oziroma um, škodnje drugim. Um, kar zadev, tako se pa spopasti, če se vrnem zdaj na kožikor ali pa učne materijale, očbenike, ampak je podobnega, mi uh, seveda težko zdaj kritičnost, predpisovati uh, tako pri učiteljih in učiteljicah, kot pri učenci, učenkah, a, študentih, študentkah. Po mojem mnenju je bolj a, boljša, ali pa bolj kritična kritičnost tista, ki nastane kot nekakšen pisten stranski produkt a, drugih procesov, ker seveda ne pomeni, da zdaj k temu ni treba težiti. Um, in ne treba enostavno um, razmišljati, da delovati v smeri a, razgradnje, določenih pojmov, ampak konceptov, ki veljajo nekrat za samoumevne, kot si rekel doktor Borsner, a, tako imenovana objektivna vednost. Jaz smo tukaj a, v a, narekovajih, kaj to pravzaprav je, a, kako se oblikuje korpus vednosti, a, kako a, znanstveniki raziskovalci resnico raziskovalke znanstvenice, resnico konstruirajo, ne pa jo razvirajo, recimo. In tudi razvoj znanosti ni približevanje neke absolutne resnici, ampak mogoče le v resnem smerji natančnejšega, um, natančnejšega opisovanja, recimo, zonalne realnosti, s tem tako spet rečemo Tako tudi uradna vednost, tisto, kar se preč v korikolu, je neki zbor iz nekega širšega korpusa in treba se zavedati, da tudi tisto, kar ni povedano, slepe pege, izpustitve da je prav tako indikativno te, te slepe pege in te izpustitve se na nek način treba se tudi naučiti najvrših poiskati, jih ali pa povedati na predstavljanju še zdrudi platiti. Kaj sem tukaj vprašal, ali je možno definirati za zvojitev na sploh neko nevidno delo, torej neko početi, ki vidi ljudi, ko je no zato da bi lahko mladi začeli nekaj početi, kar ni pričakovalo. Vem, če sem vas... Moša revolucija umislim. ...čujem vse lovizije, to, da Mislim, da je nevidno delo zvojitev, ki bi pomočilo, Nezaželjeno, ne pričakovano, ne odločiti mladih. Če je možno. Ja. A pa če je možno, danes kaj opisati, kaj bi to danes bilo? Nevidno, je do očitelja, gdje do očitelja. Ja, pa tukaj pogoče, kot očitelj, jaz bi je očitelj rekel, nevidno delo je tukaj, kako očitelji opažajo, opažamo težave, o katerih je treba govoriti, pa se nek govori. Se pravi, potem bi jaz nadaljeval predgovor na to vprašanje, mogoče je to, kar se prezačel. Jaz nisem tak kritičen na te objektivne vednosti. da če to dovolj ohlapno prediljimo, jaz mislim, da lahko rečemo, da obstaja neka objektivna vednost, ki nam je tradicija dala, recimo v nekem času najboljše teorije, ki predhodne so bile uvržene, mislim, lahko to pokažemo. Samo jaz menim, tako kot jaz vidim, kaj se v šoli dogaja, oziroma to sam razumem. Um, težava je zato, ker je ravno to pododaro. Jaz mislim, da mi tukaj morda celo malo napačno gledamo in kolikor to je pododaro in kolikor pristajamo na to popolno individualizacijo vuka, na te pretirano a, previsivne oblike vzgoje, ki niso ta kapitalistični neoliberalni diskurs lahko skrajnost iz, izkorišča in jih izkorišča. In potem, evo, ne, recimo, simptome, matematiko, prej bojam rekel, da tukaj je objektivnost posebna, ker je pač način sklepanja čez drug in ne To, da so 2008, in tu ste zdaj trije, vidim, ne, v vseh predmetnih izbitnih katalogih za maturo. V drugem poglavju, hvala Bogu, da je, ampak kar piše v drugem poglavju so terminologijo in znanje spremenili v kompetence. In pol imašte na kotko, a, a, v večini katalogov, kako bojo izplnevali kompetence. posebej se je matematika uprevičuje, da imaš dodatne kompetence, da bo a, v bistvu a, podjetnost. To je spremna In tu potem, če začiti tiha in to nasedejo in ne vidijo, da govoreja neoliberalščina, ki nas da odpravlja, da sami sebi, v bistvu, lahko je pot pripad. To se mi zdi za šoli. In tudi za druge, ki se s tem ukvarjajo. Ja, jaz tukaj moram priznanja, da ne razumem, najbolj dobro tvojega vprašanja, imam pa, pa odgovor. <laughs> Uh, oziroma sem že prej uh, zapisanega, prva stvar, ki sem si je na tele listke zapisal, je, da ne smem pozabiti, opozoriti na to, da ne smemo mladih podcenjevati. Uh, mi navreč največkrat si mislimo, da so mladi samo gnetljiv material, iz katerega pač nekaj rata. Ne. Uh, so sicer res gnetljiv in material, ne, ampak ne rata pa nikoli iz njih to, kar mi hočemo, da bi ratalo, karkoli pač počnemo. Ne glede to, smo v, v, v, v, v vlogi staršev, ali smo v vlogi učitelja, ali smo v vlogi moralistov, ali smo v vlogi kaj zvim koga. Mladi vedno, ampak vedno in nujno izgradijo svoj svet, naredijo svojo resnično, resničnost neodvisno od naše dobre ali slabe volje. Tako da mladi prav, vedno znova presneče vedno več... Uh, vedno naredijo tisto, če se mi niti zamišljati ne znamo, če zdaj govorimo svoje generacije, ki pa že uh, globoko leze v leta. Uh, glavni vzvod, glavni trenutek, mogoče je to odgovor na tvoje vprašanje, ne? Ki, uh, ki požene adrenalin mladih, pa je tisti trenutek, ko nekdo pri sebi spozna, za starše, za učitelje, za medije ali pa za kogarkoli lažejo nam. Ko spozna, ko pridev točka, točka preloma in trenutek, ko nekdo reče, poglej, to, kar nam je v glavo, ne drži. In verjemte, vsi dobro veste, tole se trudijo naši kolegi okoli kurikuljem, vsi dobro veste, da je 80 odstotkov vsega znanja, ki ga posreduje kurikulum, že v tistem trotkov, ki je posredovano zmotno oziroma neravno blizu tisti resnici, kateri si prizadevamo. Jaz v resnica ne verjamem. In pa še ena stvar dodal. Uh, v bistvu, uh, uh, uh, ta, uh, ta, uh, to, to nevidno delo, ki se ga omenja, ali pa neka, neka, neka uh, uh, dimenzija nečesa, kar se zgodi spontano, to, to smo nekoč lahko imenovali tudi uh, uh, v svojem bistvu ne stranski stranske pa nekaj podobnega. Ne, ne spomnim se danes od tega izraza. Ne? Uh, v bistvu je vsak sistem, ki hoče nekaj totalizirati, ne, skratka spraviti vse pod svoj okvir, pa naj bo to sistem, ki mu rečemo, tržen sistem, ne, uh, vedno znova generira svoje lastno nasprotje oziroma svoje lastne težave, ki se na koncu razrešijo na nek nepredvidljiv način. Skratka, odgovor je zelo preprost. Mladi moramo zaupati. In če je, če obstaja v tem trenutku kakšen, kakšen problem, ki ga imamo, zelo globok družbeni problem, predvsem je to na zahodu oziroma v zahodnih družbah je to nekaj, če moramo reči zelo jasno, uničevanje mladih. Z vsemi politikami, kar jih vidimo, od ekonomskih politik do izobraževalnih politik, mi mlade to besedno uničujemo, najučinkovitej pa seveda na ta način, da jim ne damo dela in samostojnega dela. Rečem in bodite aktivni državljani, ko bi radi naredili nekaj, pa seveda pošljemo na njih policijo. Bodite aktivni, recimo podjetniki, pa ko ustanovijo podjetje, jih bo seveda en monopolist, bodi si odkupal pa se so. To je resničnost, v kateri živimo. Skratka, jaz moram reči, da v vsakem trenutku vedno je tik preden se zgodi neka zgodovinska prelomnica, to prelomnico nemogoče prepoznati. Pred nekaj dnevi sem se pogovarjal z nekaj ljudmi, mislim, da je bilo celo na protestnih v soboto. Nekateri med nami smo dali skos bodisi in padec berlinskega zidu v Berlinu ali pa obdobje, ki je bilo tik pred tem izkušnjo socialistične države, tik pred tem. Ljudje, ki smo bili, recimo, sem bilo leta 1988 na Polskem se nismo predstavljali, da je kakršna koli možnost, da bo na polskem prišlo do spremembe v doglednem času. Ljudje, ki so bili leta 1989 v Berlinu, govorimo o zahodnem Berlinu, se niso predstavljali, da bo čez mesec dni berlinski zid padel. Mi smo tudi prepričani, da živimo v času, kjer spremembe niso možne. Ravno takrat se je pravzaprav Zdrav tem ne vidne, ne pa zelo vidno, kaj lahko učitelj mrdine. Če že da, pri, da, mladi pripezen in često da bo nekaj počinjali, kaj bi morali počinjati, pa ne počinjajo. Pa ne bom te glaseti zgovoriti, čeprav se dan se mene bolj javni se pravi, začene se pa štarko r. Uh, mislim, da gre za to, da učitelji mora predvsem meni zelo visoko intelektualnost, mora biti visoki intelektualc, visoko razvedan. Samo zato, da se zavedamo, da se, ki nujno vezana samo na svoje področje, lahko mlade belje v svetove, ker bomo bo sami prihajali do nekih resnic, ki jih bi to, da bi začeli s premijem svet. Tako sam gledam, sem pa že dolgo v tem poklicu, žal se to ne dvaja in je ta, ta intelektualni potencial števni bodočki v očeri primirali s tistimi pred 20 in 25 leta pisem ne inži. Samo vpadajo tudi to, v te neoliberalne okvire prisegajo na več ali manj na tisto, kar eh, gre samo za njihov predmet, pa možeš samo s tistih gradil, ki jih pač nesmitih imajo, ne, če si temu pravim eh, eh, skripta, deponiraci en ne grejo pa do, neki drugi kresnici, pa sva za tega pisam več nabora. Zato se tudi bomo reči v časih eh, intervjuje, ki ima kakšni študentih, kakšni bodočnih, če z mano pride do tega, da tudi do kakih vsavost na koncu. bodočnih, ki je službo prišel, ker je, ko vprašam študentko, diplomantkov, ki, je, diplomantko, ki v službo za učitev svoje slovenične in ko vprašal, če bi lahko komentira zadnje delo eh, kresnikovega nagrajanca, in malo najprej razložiti, kaj križnih privala nagrada. Koli zona ravnost, pa še že prej povezi, pa še na živostavstva teže. Pogod, če je malo bolj zapretene, eh, točne, ko pravim, točne, ko pravim. Visoke, visoke se vidi, in ne, eh. pogledaj, ne more, tudi, kar je 50 let, na veliko šta Duša na pereca, ker so hodili, prven izrazil študente, volili z drugih fakultet, pereca poslušati, ker je takrat prodajal oziroma razvojne resnice, ki jih lahko samo razvojil in je vse študente nekih drugih razmišljanj. Še da to je ta visoka intelektualni potencial, to je tisto, kar lahko samo na ta način pare, ne more praziti, pa prodaj nekih zapriseženih resnic, ki so pa preveč politično že v neko smer artikulirane, lahko pa zelo, zelo, zlo. zlo, zlo kjera, paleta, paleta nekaj znam na resnici in pomalje Še morda kakšna replika iz omizija? Stis bi še se malo izgledala. Stis bi Jaz sem da še odgovor na tisto začetno vprašanje. Kako vključujemo, kako se vključujemo v neko odraslih ne, na splot. Zdaj, gledamo, poznamo dve metodi, dva načina. Ne. Eno je skozi to pomeni, da ti enostavno oziroma skupnost vključi nekega eh, posameznika, posameznica skozi določen obred, ki ima zelo jasno eh, strukturirane faze in tudi početje, katerega ključni del je vedno nasilje. Nasilje nad tem posameznikom, ki je fizično nasilje za vhodi, za delom ali pa tudi druge vrste nasilja, ampak v svojem bistvu je nasilno. Druga možnost pa je, da imamo zvezdni prehod med otroštvom in odraslostjo. To pomeni, da ko se nek posameznica, posameznica nauči dovolj pač tistih procedur, ki jih potrebuje, se vključi v družbo in jo spremljajo, ali pa ga spremljajo kot odraslega, ne glede na leta, ampak na zmožnosti. Ne, na nek način uh, integralni, tako rekelč vstop. Zdaj, naša družba je malo šizofrena. Imamo oboje. Imamo institucionalizirano nasilje, v katerem očitno vsi sodelujemo na nekaj drugačen način. Uh, jaz kot univerzitetni profesor pač vem, da je vsaki izpit, ki ga študent oporavi dokaj nasilno dejanje, ne? oziroma uh, uh, študent kar precej trpi, da pride skozi do pozitivne ocene. Ne? in tudi celoten proces učenja in študija je dobesedno trpljenje, da je ena, ena zadeva, ki ni čisto preprosto, ali nasilna. Na drugi strani pa seveda trenutka, ko stopimo jazko v polje resničnega, resnične družbe ne znamo prepoznati. voljivno pravico, pa vse druge pravice lepimo z 18. letom in se nam zdi samo umel trenutek obrata, tako resnici žal ni tako. Ne. V bistvu nasilje se je pri nas na en zelo specifičen način, kako narečem temu, Rezbilo na majhne enote, ki jih ne poznamo več, ne prepoznavamo bomo rekel tako, zdaj čisto po matematično, ne, imamo en, a, eno infinitezimalno sekljanje tega nasilja, Na takšne majčkane koščke, da ga sploh ne opazimo, imamo, to je v tudi pogled, ne, majčkane enote nasilja, ki nas ne prestano pritiskajo do besednosti, z vseh strani, mi sami nasilno delujemo do drugih, In ne prepoznavamo seveda tiste celote, v kateri se znajdemo. In mar med nami prav doživi 80-90 leto starosti, pa pravzaprav nikoli ne odraste. Prav zaradi tega, ker je več čas v neki permanentni fazi tistega obreda prehoda, ki se nikoli ne zgodi. Ne. Mislim, da je čakajoča godoja in tipičen primer te zgodbe, modernizma, v kateri nikoli ne pridemo do to tiste točke, v kateri bi morali. Vemo, da, v da z, Tule, je to neka vrsta črnila, ali ne? dodatek. Saj se strengim z vami, ali ja, ne, gospod, ali ne? ali mene, ne, ja, nekako vršite. Mm -hmm. ja, ne, ne, kako. Zdaj govorijo o resnici, od konstruktu, ali se pravi odraslost, od nazorovanja od vsakega posameznika. Jaz sem kar strengil, da težko je zdaj odrasti. Kaj je, moški. In če nimajo dela? No. Ne, ne, zakaj, ne, ne, ne, to sploh ni, to ni, ampak se mi zdi, da preveč želimo v nekem logično racionalnem umu in to nas se pravi sistem učili in učitelji ste vzor zelo nezavedljivim položajom, ker v bistvu se močamo netranjosti tepe z vasnimi zgodotami, a nazivno je, pa morate podajati neke direktive, ki so pravila, tudi tretje, ne mam tudi, mislim, v bistvu, malo je jezika in sem ker mora več se slova z novimi direktori, ki to odredim, ki so robirajo na svoji stran, ker so videli, da nekaj, mislim, neke sposobnosti, ali to nekaj, nekaj, nekaj, nekaj. Jaz da mogoče, mogoče takšč da pa tudi jaz, da mogoče stik z vlastnimi vzčutki, z vlastnimi čusti. Zdaj, ker človeško biti je temeljine čusti. In zdaj, če nam to odstavljajo, se pravi, ne, ne boš tega delo, boš kako ne radi. In to zdaj, zakrit ta občutek, jaz ga potem v življenju tega ne radim, zdaj, se pravi, jaz se bom ok, ne bom se s tem obado, ker vidim, da vsi govorijo pod mene, tako Kuba tako mora biti. Zdaj, pokolik razhobimo mi ta občutek, ne, živimo potem v nekih logičnih razlagah. Je vidno segregacijo vseh, ko je nas. Ampak vsi, ko je nas, nam tudi govorijo, se tukaj rodi v nekem vrsti. Ne? In, in se mi zdi, da se propagira to naprej. Ne? Ampak kaj je problem po moje? Ne? Da človek mora doživeti, da, da lahko razume. Da mora izraziti svoje čustvo. Občutke in iz tega pride spoznanje, s tega pride razumevanje. Zdaj, če bo meni nekdo razlago zakaj nekdo revem, zakaj so ciganeni taki, zakaj so čvari se taki, ne. To so vse za mene logične razlage, ampak jaz tega nisem občutil. In zaradi tega, kar nisem občutil, jaz snem v tiste pri želje popraviti to, kar nam občutim, kar nerejmo. Uh, jaz imam samo problem zada, spravi, zada bom vliko si se dal izvozicijo. Zdaj sem stvar, zaradi študiram. In zdaj, znanost, ja, v mene zelo zanima, naravno slovec so, se pa tudi ne zanimajo ja, vse tere starejše druge. Uh, in zdaj, jaz bi rad vstvaril, ampak rad bi nared, da bi rad vstvaril nekaj, kar bo pomagal ljudem. Jaz bi rad, da bi skupaj vstvaril sistem, ki bo deloval za nas vzaj. In jaz sem se radil v sistemu, za katerega moram delati, ampak nekaj. Mislim, se pravi. Zdaj to se tudi, komegače, že maj sem zagruzilo, tukaj to je bil. Uh, in zdaj, ali bi šel delati, jaz zdaj v računalištvu, ali bi šel v avšču delati 2500 EUR, ali je to zdaj moje zadrščenje od tisto, mi je mama praviti. Mislim, mama pričakuje zdaj od mene, da reka tudi njo je strah, ne. Jaz, meni se dozdeva, da ta strah, ko si ga ne upam opriznati, ne zdrži v, v tem, v tem, da pred 90 letih, ne. Rečeš, da je to, pa je to, da je to, da je to, da je to, da je to, vas, je to, da je to, da je to, da je to, da ne, to, je to, da je to, da je to, da je to, da je da je to, da je to, je Alan Greenspan, ki so 80, 80 let, no eni je bil članek, ne. se pravi, ja, za te krize vedno bo človeška narava, ki je kruta, prima, ne. In e, pravi, več sem videl, da je kaj mi je potežil ekonomist, ne, kot je en svoj ekonomist, je ekonomija kapitale, tako vidno ne, nas hrani uh, od nekem logičnem ulu. Zdaj, a je človeška narava kruta, ne, in to je zdaj samo iz, na podlagi viden ga Zdi, ne fair, tega, ker okolje deluje na nas, da mi delujemo nazaj in ustvarjamo spet okolje in je razzačaran krop vzpostavljeno, zdi, a so informacije potem pravilne, ali so manipulirane zato, da mi, mogoče nezavedno napašno za tega, kar mora, tako je, ustvarjamo spet, za naslednje generacije neko degeneracija okolje. Spravo isto, zaradi sraha. Zame samo to zelo vprašanje, zelo vprašanje. Človeška narava je v osnovi kruta, da se mora v tem sistemu naučiti biti dobra, da imamo lahko movement, movente, To, kako bomo mi zdaj to popravili, človeška narava. Ali pa je človeška narava v osnovi zelo dobra ampak nažalost se nauči biti kruta skozi sistemska dela, sistemske maske, ki jih več možno možno To je taj etap več viski. Daj pa da. eno ja, da prašanje. za vprašanje, kako ste nas se razumela, se pravi, težko je dobiti službo tebe, tvoje generacije, težko se razumeljati. Pračno re... še... ne, nemo, ne. Na, ne. Okay. Uh, ampak vse eno ko govorimo o tem, kaj res, meni se ne zdi, da bi lahko dvoj res istočasno. Tako? Pravim, jaz priprosto ne morem sprejeti da lahko dvoje res istočasno recimo rovje, ko da ne merjavim resnica, a podzivaš k temu. Mislim, se, ja, ampak sem imel misli, eh, napravl sem na to, da nisem razumel kakšna je resnica pa na, na čem to temeli. Ker resnic, jaz mislim, da je, recimo, da postavim svoje teze, človeška narava je slovi kruta in se mora naučiti biti dobra, tako je strukt, ki temeli na tem, da je narava kruta, kar smo nas naučili že pre biologiji po Darwinu. Ampak jaz sem dal tudi druge informacije, je bil tudi biolog Lamarck, ki je postavil drugačno tezo evolucije, se pravi, Darwin je evolucijo, samo najboljši preživili ni to spremnost. No, Darwin tega ni, tudi, ni na, Darwin tega ni trdil. Darwin tega ni Ampak Pustimo zdaj, to, to, to je, je to... Okay. A, ja, pa, to, to je socialni Darwinizam. Na ja. njegove, njegove svetke so Ja, so si narobe interpretirali. Ja. Ali pa so želeli tako, da, mislim, da si midze, da imamo midze ta uh, Ja, jaz se na srednji. Mislim, postavili ste izredno pomembno vprašanje. To torej je razliko med doživljanjem, doživetjem in našim uh, umom. Jaz mislim, da ti dve, teh dveh stvari ni mogoče uločevati in jih tudi ne morem uločevati in da tudi ne obstaja čista, čista omska dejavnost. razen v programih, računalniških programih, ki jih naredimo no. za to, da tako delujejo, ali ti ne razmišljajo, ti samo delajo, algoritmo je zrovnajo. Nimajo Nimajo, ne. In je tudi zlepo, da bodo imeli ključna, ključna, ključna, zadeva je resnice, vprašanje resnice, znanje, tako naprej, ne. Resnica doživljanja je takšna, ki je v bistvu irreduktibilna, Mi doživljamo lahko recimo ta dogodek zdaj pa na eno razpravo o tem, kaj je prej čustva, razum na sile različne načine. Vsi, ki smo zdaj v tem občinstvu, imamo svojo lasno zamislo, svojo lasno predstavo tega, te, te dvojnosti in vsak med nami razume te stvari drugače. Resnica vsakega od nas v tem danem trenutku je bistveno različna. In nimamo ene same resnice tega dogodka, ki se dogaja zdaj tukaj. Nikoli ne bomo imeli in nikoli ne bomo naredili. Ni mogoče. To je človeški svet. Zdaj, druga stvar, ki bi rad povedal, je ta, človek nima narave na tak način, kot si ponavadi predstavljamo. Mi sicer radi naturaliziramo določene zamisle, ki jih imamo in izkušnje drugih. To, kar pravzaprav mi imamo, je nekaj, kar se Bog pomaga, ampak ta termin je še bolj grozen, imenuje kultura. To znači, samo posredovanje oziroma naučene stvari, ki se jih učimo od drugih. Ne na to, ali gre za izkustveno učenje ali gre za kognitivno razumsko učenje. In uh, človeška narava ni nekruta, kruta, ne, uh, ne kruta, ne slaba, ne dobra. Vsakokrat spostavljamo merila, s katerimi poskušamo razumeti oziroma poskušamo razumeti svojo realnost. Če pa gledamo na zgodovino človeških družb, absolutno prevladujejo družbe, ki so delovali na podlagi nečesa, kar imenujemo solidarnost oziroma sodelovanje bolj natančno in na mesto, recimo tudi Darvinova teorija gre dobro skupaj s Kropotkinovim pogledom, to je bila alternativa pravzaprav koca 19. stoletja o tem, da sodelovanje med različnimi vrstami oziroma znotraj vrst je boljša strategija preživetja kot pa tekmovanje. Sodelovanje je bistveno bolj učinkovito od tekmovanja. Današnja neoliberalna miselnost nas enostavno sili v to, da verjamemo, da je tekmovalnost tista, ki prinaša rezultate. To ne drži. Človeške družbe, takšne kot je, in takšnega uspeha človeštva v celoti ne bi bilo brez sodelovanja. Brez sodelovanja ne bi nikoli preživeli, nikoli dosegli tega, kar dosegamo. Ne? In še eno stvar bi k temu dodal. Ko eh, govorimo o eh, tako ključnih eh, stvareh, kot so človeška čustva, za razliko od, recimo če drugega, ne smemo pozabiti tega, da eh, to, kar vi počnete v ročevalništvu, ni na nebo To je tehnika. Tehnika pa ni, ne sodi na področju naravoslovja, tudi če uporablja seveda naravoslovno podlago oziroma podlago uh, za delovanje različnih strojev, ampak je nekaj, kar je bilo nekoč skupaj z umetnostjo. In sodi pravzaprav na isto polje, kot umetnost členno. Zato da so radi, da so Sedaj približuje se zaključek naše javne tribune. Zdaj za uh, konec eno vprašanje nam vsem, najprej gostom, pa tudi pismu. Ha, če da, ha? To oh, je eno vprašanje, s eno. Ne, v letu pa, to me tudi. Malko v pet, Zdaj, pogovarjali um, ste se, ampak uh, pelja do več kritičnega mišljenja, v večnih Zdi se mi, mogoče v redne pouke je to uh, še zlo oddaljen odarjena stvar, pa bomo imeli tudi to ne neprisibilni. Nebo, vredno razmisliti, kako pa fakultativni blok šolske djavnosti. A, če bi se to maksimiralo za ta namen, ukoliko te vaše šole a, dela na tem, Tako se vaš kader, pa tudi učenci zavedajo, kaj se lahko da početi na vaši šoli. In a, še to vprašanje je, ali bejo, kaj se dogaja na drugih konkurenčnih šolah in, šola, e, in kakšno je sodelovanje na tem a, To Mislim, ali bi poleg kritičnega mišljenja na stran ki bi mogoče več koristi na tem podroge z nekritičnem prezovanjem šor na produktivni ravni. Mislim, na oporskih ravni. Mogoče Pa govorili? Ni? Pa še, samo da odhočim, pa še posebej mogoče, če se lahko nabežate zaradi tega, ker vem, da izvajate vsebine moderne in sodobne umetnosti na druji gimnaziji v sklopu projekta Mladibor, Uh, Opoče, če lahko se navežati tudi na te vsebene, ki so, pa uh, mimo uradnega kurikuluma, pa vseeno vnašajo nek segment uh, premislek ali pa samo refleksije dijakov do njihovega mesta v svetu. No naprej, samo en sva je ker Kurik, se že toliko časa le v tem biznisu kurikulumi so vizmere trdi. Pola je bila do leta 85, pola leta pola 90, pa da nezmero, približno so vizmere trdite zapovedani. Prava, sva samo očitla. Došnikrat se vse možne, zelo zanimivo. Kolikor se pri teh stvarih upa in kolikor se znaš te stvari sam sebi prilagoditi. Bili so očitniki, ki so šli iz stare gimnazije v smer izobraževanja, pa iz novej gimnazije, se je v smer izvrniti v novo gimnazijo, ki je bila tehnično, tehnično, teh da se vse strmijo. Šli so toliko dobri, da so se upali stvari početi kot ministri, ko se več pač znami upajo. Majn od čidu srko, manj se upa. To pa dejstvo, da gre bolj za manjste, kar semkaj dobro od oči čitli. Manj so srkovni, bolj se držite za povedom ne, ker se bojite. Ko imate pa znanje, takšno se polako marsikaj privošite in upate, ker da znate to tudi za kaj počenjate. No, glede tega, pa na šoli počnemo, pa se jasno, mi da ti kolikoli, kakšne koli so, da so, so, so pač šolski in bo verjetno, da je neko zmerje, pač kot je eh, to drugot, se bo vas postavljalo v sisteme in čez 60 iznošolskih realnosti, ki zapostavljajo že šolo v sistem, ki pač otrokom omogoča, da. Eh, Tega, kar pripoko ne morete narediti, štak se po objektivu ne morete narediti izan puka. Se to pa še poteka v poputnjenih, sobotah, medeljah, recimo bom, da je Otrokom je zelo dobro predstaviti, recimo, s slovensko popelko. Se krati, tako, dobro, je neka identifikacija s nekoj nacionalnost, naprej pa še dobro plazma, je, ne morete pripoko narediti. Lepo pa ob na druge imenazije, kar pa zbora, prave druge imenazije poeta, prilet slovenske leta 60 do 70. Da sem en tako, kaj je ta leta 70, ki je še tako, je pa lete. Nalavni čist strašni lahko bi zapotil, en tu, če naslednjih 30, 40, ne bom na nalavno časa, pač da se, ali samo toč zahteva nekaj organizacija, nekaj časa, pa tudi nekaj delaj, pa nekaj denarja. kar je kolega Ljubiči opisal. Jaz sem zmeraj občutil to njegovo idejo, o drugi, drugi. Ampak v sebi nosi destrukcijo samega šolskega sistema. Enostavno zaradi tega, ker mi potem stvari, ki bi se na nek način morali razviti, zdaj bomo ostali samo znotraj kritične člane, razviti v, v samo skušamo dajati v ta drugi, drugi del. In tu je glavni problem. Ni problem o tem, da mi ne bi znali tega organizirati v tako imenovanih popoldanskih fakultativnih, kakakoli izmernih ne vem kakih, mislim, dodatnih vsebinah, ne? ampak problem je, da v osnovnih vsebinah, ki so na nek način vedno bile, ni bilo kolikola, ki bi bilo relativno uh, trd, ali pa trd določenem naprej, ampak znotraj tega se mora vzpostavljati prostor. In to ni prostor nekih posebnih predmetov. Jaz se spomnim, ko smo začeli dobivati vzpokoj normalno usmereno izobraževanje, legalno večer, če takrat še sam tudi, pa takrat, skoraj postavil pa malo potestanja. No, ampak, ena od glavnih značilnosti je, da smo ob v gimnazijal, v 14 predmetih, ki so bili takrat, jih kar naenkrat začeli dobivač zdrave. Pa enega, pa drugega, pa tretja, pa tretja, pa zato ker smo mislili, da za to špecializacijo, tako kot v procesu dela, a telorizacija so včasih, rejte v slagovno temu, bomo dosegli več. Stvar ni šla. Pa še samo rahna replika kolega Moršičeva, Narava ni ne dobra, ne slaba, to že res. Samo se pozabiti, da narava izvorno ne pomeni in to, kar mi danes razumemo kot fiziz, in to, kar razumemo kot etos. Ne. V stari Grčiji je bilo to eno in drugo. In Ampak, ko so govorili o naravi človeka, so mislili samo na tisto, kar je elementarno za človeka ko so govorili o naravi, so govorili o tistem, kar je počelo narave kot tako. tako da, ta razlika, da je ena zgolj stvar naše percepcije, da druga je pa na nek način zadana, čisto tudi ne, ne funkcionira. Že nikoli ni funkcionirala, pa tudi danes ne, ne funkcionira. Na vse te drobce, um, upam, da bom česa pozabila. Uh, najprej sem povedala, uh, to glede učiteljev in učiteljic, uh, ki smo, mogoče se, um, tako smo se mogoče opredelili, uh, mogoče je lahko še krvečkega prestrogo. No. Jaz si predstavljam in razumem, da v primežu vsakdanjih obveznosti, uh, zahte, administrativnih zahtev, um, zahtev staršev in še česa, kar sem najprej zapomnila, da je mogoče zelo težko peter ali pa izvajati ključni načrt, tako kot bi si že teh teg zahtev, ki prihajajo iz raznih koncev, je pomaljne in dalje več. Tako da včasih, mogoče, pride prav tudi kakšna spodbuda, kakšno osmelitev, kakšno ugradivo, v tem sem prej povedala tudi, da je pač kakšne stvari, kakšne stvari mora kurikulum, oziroma ti spremljajoči materijali vse povedi, ker drugačne vse bo v vsega, včasih tudi ne da znati. In na ta način pač na način začrtati, recimo, neko osnovno ribo kakorkoli že koliko, recimo, Rikida ne dopušča. So pa stvari, ki se jih dale urediti z minimalno loškom, recimo v rubriki didaktična priporočena ali nekaj podobnega. Da se, recimo, vsaj spodbudi, ali pa ne vem, zase neka klica dvoma, mogoče to tako kot recimo pri tistih družinah, katerih ste preko prili. Um, vem pa, to je zdaj ena taka anegdota um, etnografska, da je bilo problem a, spraviti v korikul, a, za spoznavanje okolja, se mi zdi, to je za prvo trijado, da je bilo problem spraviti, no, prvo ne bo, bilo med staršima, kaj še nekakšno, tako imenovano mavično družino in so šli vsi, v bistvu, um, tudi učitelji in učiteljice so šli v um, zret, da tega noter ne Um, in tako nekako mi um, kolegi in kolegice, um, ki se ukvarjajo z delavnicami na temo homofobije, um, dosti krat povedo, da jih potem obtožijo. Ampak zdaj ste nas pa prišli učiti uh, lezbištva, uh, prišli ste nas učiti gajovstva. da je to pač nekaj, kar se pač nauči. Nekdo pride in ti o tem govori in ti se tako sproba načiniti. To... In otroci potem postanejo gajovstva. In otroci potem postanejo no. gajovstva. In to mogoče je slišati hecno in nevjetno, nadmetančno take reakcije so precej pokoste se, najboljši veste tudi sami. Še nekaj se Aha, potem, kar zadeva to narava, zdaj se pričujem tako, skačem s temi replikami, Res je, da se pač, kategorije človeškega vedenja, potem na ta način, če rečemo, da je narava kruta, kategorije človeškega vedenja se prenašajo uh, v neko okvir, ki pravzaprav um, uh, ni neposredno nepo prenosljiv, kot da je narava kruta ali pa tudi še drugi primeri so uporabljeni tafor um, uh, v biologiji, recimo v imunologiji. Kot, Uh, kjer se prenaša um, izrazje ali metafore, ki so značine za to ko še kot kaj drugega. Uh, zadnja stvar še, uh, ki pa spet ni povezana s tem, je pa uh, ena misel uh, o vzgojih, uh, projektiva misel o vzgojih kot o nemogočnem uh, Se pravi, da kljub temu, da seveda um, smo tukaj začrtali uh, veliko istočnic, kako kritičnemu pristopati, k kritičnemu mišljenju ga razvijati, Um, še vedno um, se lahko zgodi, da so pač učinki nepredvidljivi uh, oziroma, da je v uh, pomanjkanju boljše besede uh, proizvod, se praličujem, uh, da pač odstopa od načrtovanjega. To je pač v zgajanju kot nemogoč poklic, kar pa ne pomeni, seveda, da ni treba poskušati znova in znova in še in še. jaz mi ...en odziv na tisto kritično misel, ker moram reči, da me zlo uh, iritira in uh, si želim, da bi je bilo sve tudi povsod, uh, na okoli čim več. Pač kritična misel kot taka ni kar nekaj, kar samo od sebe po ponaravni poti, ampak je nekaj, kar gojimo. da ne bo kakšnega nesporazume v občinstvu, bi rad pojasna eno stvar. Jaz nisem nikoli poučeval v srednji šoli, ampak samo na uh, univerzi in ne vem, kako zgleda poučevat, ne znam si predstavljati, kako se znajti v vlogi, ko dobiš pred seboj predpisane učne načrte, ki jih moraš posredovati uh, učencem. Mi na univerzi tega nimamo. In to je ključen, pravzaprav temelj, ne samo avtonomije, ampak kritične misle, ki je na univerziku ima Nihče nam, učiteljem na univerzi, ne more predpisati, ne sme predpisati vsebin, ki jih poučujemo. Mi smo dobesedno bogovi, ki si lahko zmislimo kar, koliko hočemo. E, tako bizarno je celo, in to počnemo. Se Ja, sveda. Zelo Ne, e, ne, ne, to je temelj. Ne, ne, to je temelj, to je temelj univerze. Je, in bomo no tudi vse naredili, da bo tako ostala, kot reče univerze, nimamo več. V nekem trenutku, ko katerakoli zunanja, sila presoje o tem, kaj ti na no univerzi lahko počuješ in česa ne. Razen seveda, da ne bo kakšne pomote mnenja tvojih kolegov, ki, jo, ki, ki jih dajo na to, če je tvoje znanje relevantno, ampak to je interna stvar univerza, ne eksterna. Ampak zunanjega predstavljavca v sebi učnih v sebi na univerzi, ni in ga ne sme biti. Sicer nimamo v, v to je tako preprosta. E, druga stvar, ki bi rad dodal, je, zadeva malo bolj komplicirana, v zvezi z naravo. Jaz sem govoril o človeški naravi. Človeška narava je isto kot leseno železo, pač enostavno ne more obstajati kot taka. E, Pri sami naravi bi popozoril vendarle na to, da beseda, ki upravljamo za naravo oziroma pojmovanje narave, vendarle je iz latinskega korena eh, ki pomeni roditi se, oziroma naroditi se, in natura je tisto, kar se narodi, kar nastane, ne, kar ni samo Tano eh, iz, iz Ničesar. Ne. In bolj sodi na tisto področje, ki ga je Aristotel imenoval, evo, zdaj pa ne vem, eh, mislim, da eh, BIOS, skratka aktivno, eh, oziroma neaktivna vloga, ne, za vezliko ali pa je ravno obratno, to moram priznati, ne vem nikoli, ne v katerem ureujemo svoje življenje. Ne. Skratka, zadeva je novo veška, ne, ne, ne staro je, je, je malo drugačna. To je najboljša. Govorimo o naturi. Tak. Natura, natura, spra. natura, ja Jaz se sredim, tudi je tipična šolnik, kasneji živeški. Sredim tudi šolnik, samo in vse stvar očiteljamo, uh, koji zavrljamo. Ampak, ko govorimo o mišljenju, mišljenje, mislim, da moramo vedeti, kaj je kritična mišljenja. Uh, jaz sem sam prevedal nekaj morda temeljnih tekstov s tega področja, kaj je 62 naprej, kar je bilo na Zahodu, ta trend. In po vsem uh, tem branju je privaljanju, uh, pač se mi zdi, da na koncu prema na neke sokratske upredeljitve. To je v bistvu, kar je rekel prej govoril, spomeni, odrasti oziroma biti razumno, oziroma priti z nedoletnosti, kar uh, je nekaj že zdavno je tudi povedal Kant. In, uh, zdaj težava je, da tega ne možeš oceniti. V šoli pa moš oceniti. Meni se zdi, ko se očitelj sooči s ocenjevanjem se mu postavi tudi neko filozofsko, a pa neko a tudi obče vprašanje. Zato ker to, da je nekdo odrasto, da nekdo razumno misli, da je nekdo tudi solidarno, sočutno, kar vse mora kritična meseča oseba početi oziroma da mati drže, kar jaz mislim, da je ta malo širša predelitev kritičnega mišljenja, zajema. To je prevezno cenjevat in zato imam vzajaz dilemo. Jaz se tudi strenam kot očitelj, preveč več ob šolskih dejavnostih jaz menim, da ni dobro na šoli. Toda, Prez njih pa ne more šteti dimenzije, ki je pravim, da ni ocenljiva, razvija. Tako da je to ne tak kot stila in kar ljuda. Morajo biti in meni se zdi, da a, krati stvari, za katere bi čez razonsko rekli, da se priprosto lepe, mora takšno ostati. In kar pa lahko ocenjujemo, ne, so pa kar zadeva neko drugo dimenzijo kritičnega mišljenja, ki je pa tudi apsolutna nojna, da je, se pravi to logičnost, kar je veščina kar dan se goleva kompetenca, ampak to, ne, veliko e, učenih načrtov. Vse, je a so oskaj, ne, sveda vsak normalno očitelj se bo zazemal, da so otprti in da on, v bistvu, sam svoj zakonodajalec in glede tega, ni v bistvu univerze in a, nek učitelj srednji šoli bo to zna oceni težava pa je zato, ker to zginja. To sem ste prej povedali. In ko to zginja, zginja tudi pogoj, zginja pogoj, da spoh se razvija kritično mišljenje, kajti, ko nadomestimo nekaj pojme znanja, ki so bi tradicionalno dobro opredeljeni z kompetencami. To ni nedožno, kot se nam zdi. prvi pogled, ker smo en cel diskurs noc spustili. To pa je, ko mora znanje postati neposredno praktično, In to je kompetenca. In to se dan zahteva uh, vedno, na večjih ravneh in recimo z Bolonsko univerzo po navodilih Lizbonske pogodbe, OECD-a, tem obstaja milijon člankov na in internete, da se delo, vsak prebere, se to že dogaja in to je katastrofa, to sem prej povedal, opomni. Uh, in pol pa ni več kritičnega mišljenja, ker preprosto ne moreš biti kritičen takšne sveta, ker se to ni kapitalizirano, je to mrtv kapital, kot je začetni skladi, skoro da ne piše, v bistvu ti pove, kaj je tvoje, kaj je v dela in kaj družina korisna. In je to nekaj čisto drugega tega, kar mi bi radi živeti, tako kot no, se nas prerazumejo, pa se napačno razume, hvala Bogu, zatek, nekaj, no, tako. Zdaj, nepre... ja, že Andreja še, potem pa videl kaj pa bi počasi močili. Ja, jaz že vnakej poproščam za tako malo sorovost uh, v moje kritične mislnosti uh, in se se uh, rad bi postavil neko tezo, pa tudi vas vabim na no odziv te teze. Uh, prvo, kar, kar se tiče samega izobraževanja in mesta kritične mislost, razvoja kritičnega mišljenja. Ne? Uh, jaz mislim, da tu uh, tisti pomemben element, da uh, so učenci, dijaki, študenti aktivni v tem procesu, ne? ker zdaj, se, ne, se nekaj zdi, ne, da v tem sistemu izobraževanja, ki ga imamo, so predvsem oni pasivni subjekti. Recimo, če postegnem eno čisto sporednico za medij, ne? če smo imeli televizijo, radio, ne? ko je en izvor informacij in dosega mnogo pospešalcev. Ne? To je bilo pri mediji. Zdaj smo dobili v okviru mediji v, v, v internet, Pa dejansko vsako posameznik interneta je tudi del interneta, kot Gre za neko, neki drugi sistem delovanja. Ne? In zdaj je v bistvu je to vprašanje, ne? če se nekako živimo v tistega dijaka, potenca, ucena. Ali, ali je izobraževanje bolj dobro, možganom na eni strani, ali raziskovanju na drugi strani. Ne? Um, pa bi pa še eno vprašanje, ki bi podal. Um, recimo, kot pa sem reče, če pogledamo <laughs> grobo, pa se že prečujem, da je takšno menilo. Um, recimo, dosti krat lahko rečemo, da no, si je crkva v tekom svojih dni monopolizirala uh, vejo uh, duhovnost. Ali lahko uh, rečeno tudi za neki šolski sistem, da se je monopoliziral znanje? Pa. Ta, ta. Andrej. Andrej. Ja pa. Mislim, mislim, da se ga ni kar pa zadeva didaktične pristope že 20 letni tak, da je prevedovala pasivnost. tako druga reč. Ne? Ja, ne vem, če bi se lahko glasila, da bi se mi najbolj na nek način uh, um, pritegnili vaši odzivi zločnistva, pa mi je zelo žal, da ni uh, sogovornikov, ki izkušajo danes šolski sistem in se mi zdi, da to zaupanje, o katerem ste vi govorili, uh, ki ga je treba imeti do mladih, je ravno v tem, ne, da če nekdo reče, da je doživel pasivn povuk, Ja doživel pasivn povuk, mislim, tudi če povčujemo že 20 let, kojeg učitelji mislijo, da ne delajo posebnega poluka, očitno delajo posebni poluk. In sama sem štugirala, ko danes poučujem to v zgodanju v fakulteti in um, sem to študirala, zato, ker sem doživela posebni poluk. In um, sem doživela nekaj zelo zanimivega in sicer um, na prvi gimnazi uh, dve stvari. Na eni strani me zvrstrirala do točke, um, da, da sem se čutila bolano. Na drugi strani mi je dala en nevreden prostor. Prostor za kritično misel, za ustvarjalnost. In ta prostor se je zgodil tam, kjer se morda na vaši šoli dogaja druga um, um, in kjer se recimo na prvi gimnaziji uh, se dogaja, dogajalo gledališče. Tam so se, mislim, tam to je bil na nikočin tretji prostor. Prostor, kjer so se učitelji umaknili in um, so nam dopustili, da smo na margini, na margini nekaj počeli. In v tem je bilo eno zelo veliko zaupanje, da v naše intelektualne in uspravljane sposobnosti, če tudi se je zdelo, da gre za nekaj vrste ignoranco da nas so pustijo bit, ampak ker se nam pustili bit, so se tam dogajale stvari, ki še danes cvetijo. Moj kolega je bil Andrej, ki je tukaj z nami. To, to so pač čudoviti kritični posamezniki, ki še danes korijo naš vsak dan. In mislim, da, je, da se kritično sporaja izvaj kurikula, ne, oziroma šele tam, kjer se kurikul uspe v en a, dialog odpirat in, in tam se zgodi nekaj, kjer je vzgoja mogoča, ne, a, kjer se zgodi stik med učiteljem in učencem pa medjaki samimi in tam si šele spoh začne porajati karkoli. Tim in samo res malo, malo možnosti, da lahko to vzpostavl, ne. In a, meni se zdi, da je treba s to margino, ta, še moče drug izraz uporabljati nek rop ne, in institucijo ne zapirati, ampak institucijo poskušati in, in ta rop odpirati ne, in pa predvsem poslušati in radikalno zaupati mladim. Ne. Jaz poučujem bodoče učitelje in se moram z vami, da je pač vedno težje. Um, vedno težje, tudi če vse svoje napore vlagam v to, da bi jih mogoče slišala, da bi slišala pač da bi pripoznala modr ta nekaj intelektualne angažmanje, izkoz katerega bi lahko rekel, lej, bomo imeli učitelje, intelektualce, jih pač pride zelo malo ven takšnih, um, pač, ampak ne zaradi menja, ampak zato, ker pač imajo neko podlago, da bodo učitelji intelektualci, Zdaj se mi je bolj pomembno, da vere, da bomo na šoli imeli učitelje, ki mogoče ne bodo ni intelektualci in moja osebna izkušnja bila taka. Z meni so bili dobročasni večino učiteljev pred 15. leti na prvi gimnaziji in to zelo dolgočasni. Dobroča, Ampak mi je bilo zelo pomembno, da pa na eni točki so pa mogoče zaupali, ne? da so zaupali temu, da mlad človek vas podducira ene zelo pomembne pomene in resnice in um, tudi če se en poprečni učitelj malo makne, pa da mu glavo, da je en tak človek sposoben misliti svojo glavo, um, da to je to lahko nekaj zelo ne. In da um, je predvsem pač treba zaupati, da ne samo en gimnazic mogoče na konc, ali pa študent produciraj kritično misel, ampak da je to lahko nekaj zelo zgodnega. Mislim, jaz globo v to, da um, se en potencial za kritično vzgoji pač kot naj, naj mlajši. Um, toliko no, od mene, v tem smislu, predvsem je to, um, da ne preveč fakultativnih dejavnosti, tako mislim, da se tam skriva eno veliko bogatstvo, zato da se kritično misli, v njih Zato, da se ni bilo rečeno, da ne, reka sem, da je dilema. Se pravi, če zdaj kritično razmišljamo in je kritično mišljenje samo nekaj, kar je preveč cenovati v tem, kar je mora človek narediti, kar je človek. Uh, potem pa, če zaje, da je tako bo, narekam, k tem se res teži in sam to podpiram, uh, da poskušamo to spraviti v šole. Zdaj, pred nekega samo čim, je že ena vsejna evolucija v 20 letih. In kdo, pravilno oči, se pravi, kdo ga zna oči, uh, bi potem vi najprejši tam uh, se fajn imeli, ali pa ne, zvem, ne. Ampak, da bi pa enočil nekaj ta Ja, spaka, Puk je da žel neko revolucijo, zdaj ne vem, pri vseh predmetih, jaz tukaj pol govorim samo eh, za svojega, ne. ampak... Zdaj, jaz prišeljeno eno ja, stvar ja, tukaj ja, dodal, čisto, čisto, čisto na kratko, tisto, kar je mogoče ključno v tej poanti, je to, da, da, da morajo imeti, zdi, če govorimo o dijakeh, ali pa že mogoče celo osnovno šalce, ampak bolj ga velja to za dijake, Uh, morajo imeti možnost, da delajo nekatere stvari sami. Popolnoma, brez mentoriranja in zunaj tistega, čemu rečemo, priznan kurikulum in tudi zunaj tistega, čemu razreče priznava neformalne zunosti. se mogla reči, mogla se tam, tam, se potem lahko je res ena soboda, ne, svoboda misli. Plač, ne? Samo to gimnazije, to mora neko stavbo Bogu za Sami, <laughs> sami ste rekli da ste stroponjaki da se spravo za teorijo in za... Za teorijo vzgoje. Ja, za teorijo vzgoje. Včasih smo temu rekli pedagogiko, še v onih starih časih. Um, ampak povejte, koliko vaših študentih in študentov mora poznat teorije? Koliko njih jim pustite delati, Tako kot, recimo, ko sem jaz bil letniko, smo dobili prvo angleško knjigo, ne, mislim prvo angliško knjigo, prvo verzijo Iličeve knjige, razšovanje šole, ne, in a, smo mislili, da moramo to na za filozofijo mrditi. In kaj smo mrdili? Predevančo smo dol zaprli, profesor je, mi smo dali, možnosti, da bi prišli noter, razen, če pridejo noter kot poslušalci. In potem, kot smo mi prej bili, a ne samo, da obrnemo vlogo, če mislijo, da znajo kaj po sebi povedati tistemu, kar smo mi povedali, ne da izpozicije učitljajo, so potem začeli njega. No, ali lahko poveste, ker ste prej rekli, da imate občutek, da so učitli danes zgolj profesionalci, pa niso intelektualci. A to... Kaj vi naredite, da bi bili intelektualci, namesli profesionalci? Jaz sem predvsem poskušam ministrilno pogovarjati. Zdi se mi, da dobim predvsem um, študente, ki... Um, ne. Ki, ki si želijo doživljati neko znanje, pa nima dostopa do tega. Enostavno, um, um, ko, ko gre čez solski sistem, je znanje na nekoče rekla neontološko, ne doživjeto um, in kar tudi v na nek način pozabiš. Um, pač moj občutek je v sviku študenti, da redko kdo um, uspe vzpostaviti osebno relacijo zauzetost, Do informacij, ki jih na nek način, um, s katerimi prihaja stik, pa če hočete znati, kot um, um, lahko je vedno. pristop do tega je, da, da pa, če vzamemo toliko časa, da poslušam in poskušam prisluhniti, kot hočemo ne, ker tega se ne da izsiliti. Veliko je nezaupanje uh, do pedagoškega poklica, ki je v bistvu ena velika distanca, obstaja. Um, in pa čez verjam, nekako dialog, če se le odprej. In kako velika je vaša skupina? A ja, um, od, od 140 novzdor. na vzdol. Na no na vzdol ste rekli? Na vzdolo. Na vzdolo. Največja na moja skupina je 140 studentov. Uči pedagogiki do recimo, 35. Ni lahko. Kolikrat na teden se srečate s skupino približno stopijo študentov? Ehm, um, jaz da enkrat na teden, sami recimo, potem pa mamo vaje každ na semana, pa k nas je klub temu 50 stisnjeni, da no, pa, pa rečmo s 50 študenti se srečite dvakrat na teden. Srečam se dvakrat na teden. Recimo. Po dve uri. Odvisno kot razlo različno skupino počutvam. No, pa je ne. Je v povpreču rad. Ja, po dve uri. Po dve uri. 50 in 15-krat na semester se srečate z njim. A pa v mojih očetek industrija, to je nemogoče mogoče ja. kritične mesece, kakšne intelektualce. Vedi se morali zaprti to preče, če sploh hočete govoriti o kritičnosti. Ne, ne, se moja fanta je všla točno v to, ne, da v tistem trenutku, ko vas postavljajo situacijo, v kateri ste, mislim, jaz sem to sam predobro izkušal, tako da vem, tudi kaj govorimo, ko vas so postavili to, pa imate svoj velik ideala, ki ga boste poskušali realizirati, vse pri nekomu od njih. Tu je tista kritična točka, kjer bi vi lahko kot ne neki naredili. Samo malo, damo vseeno, ne bi tako v ne, Evo. Pri filozofiji imamo poučeno črto, skupina, če hočeš razvijati kritično misljenost, polipmano, po nekih strokovnjakih, utemeljeno, da lahko res nekdo razvija se v dejanja, se vključuje, tako kot je prej kolega reko 15, maksimalna, 15, zato da on nekaj razvije, in kar je zelo pomeno, ko govorimo o predsotki, da oči svoje predsotke z vrstnikom in je to zopet oteveljeno. Če tega ne moreš delati, ne moreš trediti, da razviješ kritično mišljenje. In če to res pa zdaj, prezimimo, da je res prejmo 100 hipoteze naprej, potem mora biti nekdo, ki je kritični se dožel ukrepati. Se prej zrdevat, da se skupine zmanjšajo. Ker če ne je to samo še en uh, prodajalni centar v brogu mesta poleg Hofera, kaj tam in to po moje ni, da vene zvema draste, ne. Jaz bi še samo mogoče malo drugače postavila uh, to celo zadevo, ko hm. smo se malo zapretli zdaj. Um, dosti smo govorili o tej... Zdaj kritična mislina. <laughs> dosti smo govorili o tej uh, samoliknosti, o kreativnosti, o tej uh, margini, ki se uh, sama proizvaja, brez nadzora brez uh, kurikula brez profesorjev, ki pač dajo neko vedno, če je postavljal neko vednost neko polje. Pa da sem mogoče postavila še eno zadnjo usporednico med um, psihoanalizo in med izobraževalnim procesom. V psihoanalizi namreč zato, da psihoanaliza steče, mora ta pacijent in psihoanalitik ustvariti transfer. To pomeni, uh, pacijent se mora zaljubiti v psihoanalitika in uh, na nek način ustvariti fantazijo, tem, da psihoanalitik je subjekt, ki ve. Uh, in enako se mora zgoditi verjetno v izobraževalnem procesu. Uh, zato da verjamemo v neko vednost, ki se nam jo podaja. Hkrati pa konec psihoanalize označuje uh, obdobje, v katerem, reče, v katerem pacijent sam kastrira psihoanalitika, to, torej reče, jaz sem proizvajalec moje lastne vednosti. To pomeni, oklonil sem se neki inštanci vednosti, internaliziram sem jo in hkrati jo presekam zdaj in jo proizvajam jaz, in jo usmišljam jaz sam. Mogoče še to zadnje, ta zadnja istočnica, za, če bi mogoče došel v kak komentar na tole. Jaz sem bila izvanja. No, ok, kaj sem razumel, prejem batite te lakonanske, pa to je to? Ne, ne, ne. Hod, že prej sem hvala s tem... Um... Vsak dober učenec uh, premaga v znanju učitelja, ne. ne? To je že tudi ena stara modrost. Tako uh, verjetno uh, tudi tu je dejansko neka sporedmica s tem, kar ste povedali. A lahko je? A ja, naj skoraj. Ja, ja, sem a ja, ne, se, ne sve, sem samo, že prekratila upozoriti na to drugo plat, nisem a, hotela tako v podrobnosti, da pač je še nek moment, ki je počne predvihljiv, a, in tudi no, na to transferno razmerje, ki ste, na kateri ste upozorili, je seveda prav opozoriti, tako no? da ne steče pač, zadeva ne steče brez tega. Jaz bi pa mogoče to dodala za zaključek, če gremo proti zaključko, ne, da je v eni točki potrebna tudi neka samorefleksija samo in samokritičnost in recimo mi smo začeli to javno tribuno z nekim dokaj posplošenim, posplošeno oceno, da recimo poklicne šole razvizirajo, medtem ko gimnazije se grejo socialni darvinizem in smo tukaj sami v bistvu kategorizirali mlade in reproducirali neke neke stereotipe posploševali in uh, homogenizirali in uh, mislim, da moramo biti uh, v tej točki tudi uh, samokritični. Hmm. Sedaj močiti počasi zaključiti. Bila se sicer še zadnje vprašanje pripravljeno, uh, pa se, se sedela že odgovori Andrej iz lasti men. Se pravi, kako torej skupaj z mladimi angažirati, otemeljeni dvom, razkrivati kontekste, kritično razmišljati, uh, vključevati uh, glasove, ki so ponovadi odsotni. Uh, pa samo ostane še to, da vas povabim, da še ostanete z nami, uh, mogoče za kakšne neformalne klepete, Uh, tudi zato, da izvemo, kako uspelo uniped zavljubljanje ostajati autonoma. <laughs> to ne znam <laughs> mogoče zanimati. Uh, Proste pa vam res najlepše da tako vam... Z transferjem. ...koč <laughs> slobi očinstvo. Vse res bavljim zdaj še na uh, druženje. Zdaj, naprej, jaz samo obvasko, kar sem v bistvu zasedil v vsekom pogovorah, pa nisem se tega mislil, da bom prišel do tega, ko sem to posto zvastel. Z tega razpolu vsaj trije takšni tukaj, ki smo obiskali prvo šolo v prve gimnazije. Gledališko šolo v prve gimnazije. Torej nek, nek program, ki je bil izven, izven nekega učinjega načrta. Ne. Mogoče se modim, Ampak nisem pa prepoznal nikogar, ki bi prišel kakšen študent fakultete iz Maribora ne bi dal skozi kakšno izobraževanje, ki ni delo učnega načrta. Mogoče se pa komu nekaj ljudih se bo pripričal. V življenju mogoče po dačne dnevnem redu popštevati Hvala še. Hvala